Velkommen til øh, den første GameTest-podcast, øh, vi har fundet på den fantastiske titel Sonic Boom. Og øh, for lige at have en ordstyr på den her, så øh, prøver vi øh, med øh, Johannes, som øh, ja. sidder her ved siden af mig. Det gør jeg. Yes, det her det er vores første podcast, den hedder Sonic Boom, som sagt. Øhm, vi har en lille dagsorden, vi kan vi igennem med jer, og øh, det handler typisk om nyheder. Men først, vi vil lige præsentere os selv lidt rundt om bordet. Vi sidder her sammen med Johannes, det mig selv, Peter, Katrine og Daniel. Og Daniel, hvis du lige starter med lige at give en lille præsentation af hvem du er. Jamen det er, du tror Johannes. Skal skal også lige give her lige give den gas. jeg finder lige radio stemmen frem her ikke, og så var vi lige op. <laughs> øh. Det skal jo prøves. Ja, det er jo det der skal. Men som sagt, jeg er Daniel Diaz, og jeg arbejder for Microsoft som gaming specialist. Specialisten. Og, ja, specialisten sidder her. Han er til stede i dag, som special VIP-gæst. <laughs> Så er jeg også jeg fra genetest. Jeg er fyrer fra genetest, ja. Du selv sige, at jeg valgte og stoppe for at søge nye græsgange, men okay. Det siger du. Godt. Det siger jeg, ja. men, uh, <laughs> den, der siger noget andet. Vi er godt godt i jeres forklaring, det er helt i orden. Yes. Så er det mig. Ja. Så er det Katrine. Ja, jeg hedder Katrine, og jeg har ikke nogen titel. Men... Du er her bare. Jeg lærer sikkert lige så meget som jer, når jeg sidder her. Du er vores hyggemaskot. Ja, jeg sidder og Hyggelig. drikker kaffe. Det gør, vi. det gør vi jo alle sammen, så hvis der lige er sådan... Pornér mig! Ja, jeg har ikke, jeg den, er ikke kaffedringer, ikke gør, så jeg er udenfor. Han er ikke voksen endnu, men... Jeg men <laughs> hvis I kan høre sådan en clear-lyd, så er det fordi... Vi, ja, ja, det er lige lidt det, demonstreret. Og sådan her lyder det, når jeg gør det. Sådan er jeg godt, når jeg gør det. Så det er vores personlige touch. Så vi er ikke bange, når vi hører, koppen rammer bord, eller når Johannes hoster. Eller <coughs> Skåske det der. Skåske det så Jeg er tydeligvis heller ikke voksen endnu. Nok til at drikke kaffe i hvert fald. Sådan er det. Sådan er det påtaget? Det er påtaget. Det er så overnærkt. Ja. Nå. Peter. Og så er der så mig. Peter. Ja, Peter Christian Råby Grønfeldt. Peter Christian Råby Grønfeldt. Resident Goon. Nej, Råby. Ja. Ikke Råby, Råby, men det er, også, det er heller ja, ikke så vigtigt. Jeg bliver bare kaldt Peter og er gul her. Ja. Og så laver jeg noget andet med nogen. Jeg arbejder med legepladser til dagligt, så du I det. Um, det er også gaming-relateret på en eller anden. Det er måde, faktisk lidt gaming-relateret, men det er en hemmelighed, så det snakker vi om. Yes. yes. <coughs> Den måde, vi har valgt at gøre det på her, det er, at vi typisk hver især vil have et, øhm, en konsol, som vi har et lidt kan man sige, specielt forhold til. Ikke? Det er rent platonisk, men øhm, det vil simpelthen betyder, er simpelthen sige har. jeg har jo kørende med min forhør min konsol. Det jeg har Peter mistænkt stærkt for det der <laughs> <laughs> Det er så mange lyd. <laughs> Han er En sexbox larm og mistænkt mal, så stopper du udsat for hårdt pres på det sig. God så <laughs> moving <Mødinger>. on. <laughs> Så man måske kan høre på det så kan man sige, Peter har, øh, måske, man kan måske sige, du har Xboxen som dit varemærke. Ja, eller jeg vil faktisk nærmest sige, at det jeg ikke har som varemærke, det er nok Playstation. Det er virkelig... Anti. Ah, ja. det, det er det, at vi er anti-Pete. Ja, måske ikke sådan den største Playstation-fan. Det er nok ikke nogen hemmelighed, tror jeg, for nogen. I hvert fald ikke, sidder her omkring bordet. Ja. Okay. Så der bliver en passioneret diskussioner der nok en gang Dennis dukker op til den her. Ja, det bringer mig så lige over på at jeg i dag har taget øh, jobbet, kan man næsten sige det som øh, plekteren 3, ekspert eller eller øh, elsker eller nej, det ved jeg, det lyder måske lidt forkert. Det er Men, <laughs> den snart som Dennis måske ville mere mere ret lidt skulle have. Men øh, dem den tager jeg så på mig i dag, må man sige. Daniel, det behøver vi vel ikke rigtig næsten ikke komme ind på. Hvad var det, man sagde var man <laughs> <laughs> Jamen, jeg arbejder her for kokyo. <laughs> jeg tester deres is og kakao. Ja, jeg har en anden Jeg stod for udgivelsen af deres nyeste kokio is som jeg godt lige vil anbefale jer alle sammen at kunne købe. Den er det smager godt. Den smager rigtig godt. Det gør. Arh, jeg... ja. <laughs> kom så kom i gang. Jeg arbejder som sagt for Microsoft som gaming-specialist. Så. Så du må kun Så. spille Xbox. Jeg må kun spille Xbox. Xboxen, <laughs> ja. det er det er min afdeling. Jeg står for Xboxen. moxen ja. Det er sådan, at ja. jeg var lidt det der med PlayStation 3'ende. Det er det, jeg kan lige komme ind i billedet. Yeah. Yeah. Jeg sidder i kætterne hos Microsoft i min egen afdeling med X-Mox. Ja, altså. yeah. nok. Moving on. <laughs> ja, du skal lige være seriøs her. Jeg har stadig ingen titel. Men du er... Ja. Du, du weepy. Weepy. Weepie. Weep. Oh, ja. ja, det er man yeah. Yber og Nintendo-fan. Ja. Du er i hvert fald den eneste af yes. os tre, eller fire, hedder det så, der har et kostyme, der forestiller hovedet. <længer> link. Hvad er lige der? Og hvad har du ikke, <længer> at skal tage jer? En Macarena. Jeg tager den gang, så spiller jeg et par sange. Du har ikke bare sådan, okay. jeg tror bare, at du har, har en Macarena. Nej, nej, hun har, så <længer> har et Link-kostyme, og hun har købt et svært til det også. Og hun truer med at kære sig ud som Link. Det er rigtig en trussel. nu bliver forkert, hvis jeg fortæller, jeg har et Princess Peach-kostyme. Det bliver forkert, ja. Så Nu men det er på thinkgeek.com, mm. der kan man købe sådan en, uh, en svamp i en urte på det, som vokser op og bliver til sådan en uh, one-up svamp. Fuldstændig perfekt one-up svamp, med altså den grønt med hvide prikker det er fandme sejt. Det er godt nok syret. Det er ja, også lidt sådan, creepy ja, Det er lidt klamt, at man kan styre det så ja, meget. Hvad sker der, hvis man spiser den, får man sådan ekstra <laughs> Så bliver det hele meget, meget sjovere, Ja, så får man ekstra liv. Meget, <laughs> meget Awesome! <laughs> Sådan. Så det, vi er lidt uh, så kan Så god uh, snotskål næsen også. Uh, så skal man hoppe højere. Det, ja. vi i hvert fald kan fastlægge ved det her, det er, at vi alle sammen er nørder. Nørder. tror jeg lidt, godt, jeg kan sige. Lidt måske. En lille smule. Ja. Godt lide computerspil. Det kan vi godt. Men en som gaming-specialist, så kan man nok katse ret meget man... andet end en nørd. Der er ikke plads til andet. Det der er noget. ikke plads til andet, <laughs> det, er simpelthen mit liv, ja. <laughs> det er det. Jeps, men lad os øh, hoppe ud i det. Øhm, første afdeling her. Vi kører det her. Vi har det, det her ind i runder. Vi har det ind i fire forskellige runder. Runde 1. Hvad spiller du for tiden? Og vi må ikke lige, vi gennemgår hurtigt hvad der er for nogle ting. Vi øh, vi har brugt de seneste par dage og uger på, måske lige for at give en lille snase af hvad det er vi går og bruger tiden på. En lille snas. lille snas. Så igen Peter, den tror jeg kan stå over til dig. Jeg starter. Hvad spiller jeg for tiden? Jeg spiller rigtig meget PGR. Det skyldes, at jeg kender en, der arbejder fra Microsoft, som har hugget har, øh, har mig op med et råt. Sweet! Hvem er det? Han vil jeg også ja, kontakte? Ja, han er en top-fyr. Top <laughs> øh. Nej, øh, så jeg spiller rigtig meget PGR, og øh, det er bare... Altså, ja, nu Project siger, Gotham Det er Racing super godt, det siger Katrine. det, er, Katrine. Det er Project Gotham Racing, for dem, som ikke ved, hvad Nå, PGR er. for. Jeg er sådan den, der, der skal sidde og spørge. Ja. Indtil. Yes, sørge for at holde os på sporet. <laughs> øh, men det er virkelig... Øh, Altså, det, det er virkelig bare boostet. Det boostede spilleroplevelsen helt vildt at spille med det ret. Nu har jeg desværre sådan et dårligt stuebord, så jeg skal lægge en plade oven på mit stuebord, for at kunne få rettet uh, spændt fast. Men uh, nok en gang imellem, så den der force feedback motor, den får det til at klappre når jeg spiller. Krabre ligefra. Klabre. Vi giver force feedbacken, hedder det I, PGR? Ja, det gør så. Det er, jamen, det er sindssygt godt lavet. Det er ret det er virkelig... det, det oh, uh, Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det, synes, det. det er kamp. Den er kram, det er rigtig solidt, og det reagerer fint altså, godt. Det hvordan virkelig. fungerer det så, fordi hvis, har de så lægger de sådan en patch over, når du sætter den til med rettet, eller hvordan? Nej, men de er, der følger simpelthen en udgave af Project Gotham med. Okay, det var, er nemlig lige der, jeg vil hen til, fordi problemet er jo præcis. lidt, at det følger jo ikke med i den rigtige normale udgave. Hvis man har købt Nej. den en gang, så er man lidt på røven. Ja, ellers så skal man gå ind og bytte det. det kunne man også. Det kan man, øh, det kan man der få så findes... mange penge, man måske købe rettet. Det, det, det, det er Price pricey-ret. Ja, det er Price ret Det er hvad? En, tror, det tror jeg, ja, det er en tusse. Det, det er en tusse. Og nogle steder lidt mere. Ja. Det er dyrt, men øh, det er... Fandem er fedt. Det når man nu skal til at spille, men det kommer vi nok ind på senere, når man nu skal til at spille Forza 2, så... Ja, yeah, Call of Colin Great Dirt. Dirt. Colin the Great also. Dirt, yes, de har so. afsløret, at de også understøtter rettet. Det yes. glæder mig sindssygt meget til. Det bliver fedt. Katrine at grine, hun sidder og griner, fordi synes, vi er yber, yber drengerådede lige nu. Det er billigt, ja, det hurtigt, og det er hurtigt, at du det tempo. Sådan er Det er det, vi kan lide. Fra det det. Ja, det bliver fandme fedt. Ej, det, det har virkelig boostet rigtig meget. Og så spiller jeg øh, Katarn, men det, det kommer vi også ind på senere. Det er fandme hyggeligt. Den får du Det er mig, der har passet dem ind i dagsorden, men den tager vi senere. Det er, men altså, jeg spiller PKR, og øh PGR, PGR, T, R, P, G, det ja, det er her, Katrine. <laughs> <laughs> det, vi, vi får sådan en rating slappet på os, hvis vi ikke tager det. Okay. <laughs> um, så vi biber lige det der ud, du sagde før. Og så kan folk så sidde og gætte, mm. hvad det var, du sagde. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, Jeg tror, at vi har etableret et dem, der har den dirty mind her. <laughs> <laughs> Jesus Stemme Jeg så bliver en lille smule rød i hovedet herovre Det gjorde Daniel også lige Nå, no. yes Men ja, hvad kan man, Hvis vi nu skal tænke på game test, game -test hvad, kan man, jamen, hvad kan man forvente dig? Jamen, jamen næste lørdag Hvis det her ellers kommer til at passe med vores udgivelsplaner Så på lørdag Så vil jeg snakke en lille smule om spider øhm, Sådan et, god øh, gammeldags øh, sandkasse-spil, som de andre tre film, vi sendte også har været. Jeg vil Der vil jeg godt lige holde fast på den her, fordi jeg hørte dig sige Spider-Man 3 og Godt i yeah, okay, samme sætning. okay, okay. Ja, men øh, nu er jeg ikke for meget, men øh, det er måske sådan, at I lige skal holde lidt på pengebågen til at have set anmeldelsen, vil jeg så sige, tror jeg. Det Eller pengebogen. siger man det? Pengebågen? det Penge Tegler <laughs> på lommerne i hvert fald. Oh, ja. Ja, ja, ja. Hold god. pengene i lommerne. Indtil jeg har set anmeldelsen i hvert fald. Synes, så meget vil jeg sige, så kan jeg jo så være... Katrine synes, det er flot. Ja, Katrine det er det. Er, det er der også sådan nogle steder. Det er jo et vanvittigt flot spil, det må jeg man nok sig sige. Det. På en Playstation 2. Men hvad var du anmeldte det til? 63, men videre! <laughs> ja. Så det er det, man kan forvente af dig, Peter. Yeah, det er det, man kan forvente kommende år. Komme Skal jeg spørge bolden yder til Katrine? Det synes jeg. Øh. Ja, Katrine, det synes jeg for dig. Hvad har du spillet? Jeg er jo så blevet en verdenskrig-ekspert og spørg mig om noget. Wow! Mm, det står MG Der er meget for? gråt i anden verden <laughs> Der er meget er, gråt. Der er meget ja, gråt ja, det er det MG står for. Ja, ja. Meget, meget gråt. <laughs> Maskingevær eller machine gun. Nej, nej, nej, MG synes, er meget, meget gråt. overraskende <laughs> godt comeback. Ja. ja, det var fandme uh, friskt. Åh, <laughs> oh, jeg bandede ønskild. Ja, men det var Katrin, der Hvad havde ordet. Ja, men ja, jeg ja, så spændtet Middle of Honor. <laughs> jeg er derfor, hvad er <laughs> det for noget mad? Det er en Det må du det. nok kalde dig en indtægt. Jeg lægger godt mærke til, at du bevidst og at yeah. der er uden ord. Hvad er en kard? Yes. Hvis jeg lavede trykket rigtigt der. Um, til Ween? Ja, til Ween. Og det er ikke så pænt. <laughs> <laughs> Men det er meget sjovt for en pige, tror jeg. Altså, det er meget lige til. Hvordan er styringen? Nu skal det lige til at hoppe ja. ja. Undskyld. <laughs> Det det jeg, jeg, jeg tror bare, vi kan fastlægge, at ja. vi godt må banne i ah, Men, men det synes... er godt nok en smadre afstyrning. Ja, um, altså. it's broken. Jeg har været nede og hentet hjælp hos Peter. <laughs> det er rigtigt, det er, ikke. det er ikke rigtigt. Personlig coach. Ja, det var coach. Så Men uh, ellers så er jeg kommet til den sidste Twilight Zone i Zelda. Ah. Ja, mm -hmm. ja. Og ja. ikke gennem to uger siden? siden. Hva? Var det Jamen, det var jeg har ikke spillet det siden, okay. Okay. men det kan ikke så godt få at vide. <laughs> jeg gemmer slutningen til sidst. Men det er sådan en work progress er i gang med det. er også en god slutning. Skal vi ikke spoile den her? synes jeg Du er den eneste, der kan holde ud og høre slutninger, før du er nødt det man ikke, jeg har ikke spillet spillet færdigt. I får aldrig spillet færdigt. Skurken er vi så. Jo, gør så. Nej, nu er det vi. Nej, men jeg har altså ikke med at sige. Hvis det nu kommer i tanke om noget, så skal du bare afbryde. Så ja. As good, I <laughs> er skurkiselle af Ganon? Yeah. DIAMET! Fuck! Spoiler warning, jeg ved øh, jeg er den eneste, der ikke har bandet jer nu her. Er, ja, det er du faktisk. Jeg er meget overraskende, fordi jeg plejer at være den sure mand. Ja. Men jeg holder mig i skindet. Ja, du får lov til at være sur nu, Daniel. Åh, oh, oh, yes! yes. Hvad? <laughs> spiller du så? Giv os dine oplevelser. Jeg hvad har jeg ikke spillet? Ja. Man, <laughs> er, man, man skal, jeg, Overlined. Ja, yeah, jeg er jo sådan en online afgant type. Nej. Jeg har... <laughs> jo, men... <laughs> yeah, ja, jeg har, jeg har spillet nogle spil, som øh, ikke så mange andre har spillet. <laughs> Blandt andet for to har jeg spillet rigtig meget, mens jeg har været på kontoret over i hele og, og ikke bare Demon. Ikke bare Demon. Det er aske det, hvis man kan kalde det fulde spil, så er det i hvert fald en debug-udgave. Og debug for jer er det. Det er som ikke ved, hvad det er. Det er sådan en, øh, en maskine, man bruger til at spille ufærdige koder på. Og der har vi noget masse vi har noget Force 2 over til at ligge, som jeg har gået sådan lidt med de her sidste par måneder. Og så har jeg fået Halo 3 Beta'en før alle andre også. <lødisk> øh, som jeg også har set og spillet. Nej faktisk fik jeg den lige går aftes. <lødisk> ja, det var godt. Så jeg har ikke spillet den så meget, men det kommer vi nærmere ind på senere på programmet. Udover det, så er jeg også blevet lidt træt af, af skydespil til Xbox 360. Der har været så mange dem. Der har, noget... ja, der har været noget Fear, der har været noget Grow 2 og Rainbow Six Vegas, og jeg er sådan kørt lidt træt. Det er alle syvende gode spil. I fantastiske har intens øjenkontakt kører sådan her <laughs> ja. <Ingen> kommentar videre. <laughs> tak for det. Som sagt, fantastiske spil... <laughs> jeg tabte der. Fantastiske spil... Øhm, øhm, Skydespil. For Pokker-Katrine. Ja. ja øhm, det jeg der så har gjort, at jeg er blevet lidt træt af andet at få achievement i dårlige spil. Også. Jeg sad og spillede TMNT forleden dag, Turtle spillede, og sådan, kom til at tænke, hvad fanden har jeg i gang i? Hvorfor sidder jeg og prøver at malke det her spil for 1000 point? Ja, 4 timer, 1000, 1000 point. Jamen det er stadig 4 timer i mit liv, jeg kunne have brugt på Godtobro 2, eller Okami for den sags skyld. Ja. Som bare ligger over på hylden og samler støv til min gamle PS2. Så ja, jeg, jeg valgte sådan noget. Hvorfor og... har jeg jo det rykte til senere. Ja, men du valgte det. Ja, men det, det har jeg noteret. Men jeg valgte så at gå ud og købe War 2 til min PS2, og øh, chokerende nok, så købte jeg en PS3 også, fordi at jeg trængte bare til, til at spille MotorStorm og et godt dem op. Og det ser så. så godt ud på Playstation 3. MotorStorm er lækkert. Ja, det er... <laughs> øh, Og det er Virtua Fighter for øvrigt også. Men også God of War ser så altså også bedre God God er, på PlayStation 3. God of War er sweet. God of War det, det kan stå mange Xbox 360-spil på pinden, faktisk. Det forstår jeg ikke. Hvordan, hvordan er det bedre på en PS3 end på en PS2? God of War. Altså, når okay. de er lavet til PS2. PlayStation 3 skal lige op til P. Progressive. Ja. God of War kører progressive S scan. Desværre... Og nu kan vi lige komme ned på God of War. Desværre har vi ikke fået i den europæiske udgave den mulighed, der... Allegedly er i den amerikanske udgave, hvilket det gør, at man kan skrive en kode, som man kørte op i 720p. Noget, der i hvert fald minder om 720p. Grunden til det at ikke skulle være med i den europæiske er, ifølge David Jaffe, at der ikke var plads nok på disken, fordi at Tyskland skulle have sit sprog, Frankrig skulle have sit og alt det andet bagl. Hvorfor kunne vi så ikke bare have fået hver vores sprog? Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Eller her hans sindssyge. Hvorfor kunne de ikke bare udgive spillet på engelsk, og så kunne alle de andre lande også lære engelsk? Så vi ikke behøvede oversætte spillet til deres sprog. Har du lyst til at tyskere skal lære engelsk, så du rent faktisk skal beskæftige dig med det. Og kan forstå vel, at de siger, Er det kræver nok bygge. Det er bare ikke. Jeg er passioneret tyskere. Nej, jeg sagde bare, at det ville være sundt for dem måske at blive bedre til engelsk, ind de vores. Jeg kender mange flinke og rare tyskere, det er slet ikke noget som helst Det var bare lige den So I think mean, it looks good. Jeg tror, jeg er færdig med mine spil, som jeg har spillet for tiden her, så hvad, hvorfor fortæller du ikke de kære folk derude, hvad du har spillet her de sidste par uger? Ja, yeah. hvad har jeg ikke spillet, jeg hvad har Absurde, bizarre, obskur og de japaniske skal hvad har jeg ikke spillet? <laughs> <laughs> jeg det vi spiller for meget. Det er sådan noget, jeg skal sige. Jeg sagde det før alle andre, så jeg har sådan en ligesom patent på det. <laughs> det er så er godt, sige, at du kan skal godt, skal ikke kan sige det. Sige det. <laughs> Nej, jeg har øhm, som selvunævnt retro retroafkisonado, så har jeg selvfølgelig spillet lidt øh, retrospil. Jeg har spillet Chrono Trigger igen. Køer du gang med den? Jeg, faktisk, okay. jeg har faktisk også spillet med Bubble Bobble, men ikke så meget. Jeg har spillet Chrono Trigger. Jeg har spillet Xenogears til PlayStation 1 begge to. Chrono Trigger udgaven af PlayStation eller PlayStation 1 udgaven af Chrono Trigger kan ikke anbefales, hvis man kan få super Nintendo udgaven. Det er meget, meget langsom. Men øhm, Ja, det var, jeg fælde, fælde det, det, det var jo rigtig følelse. Ja. Det kom helt ned fra stort. Det er meget, meget, meget, meget langsomt. Udover det, så har jeg, så spiller jeg stadigvæk Final Fantasy 12. Og det er jeg utrolig glad for. Det er et fremragende spil, som jeg efterhånden har været i gang med et halvt års tid. Faktisk. Wow! <laughs> det er jeg har kun været ude i et par måneder. Oh, men jeg, har Danmark, den udgave. Okay. jeg har en amerikansk udgave. Jeg kan kun anbefale <laughs> alle, der kan lide japanske rollespil, at købe det, fordi man får virkelig meget for penge. Er... Smak for skællingen. Jeg plejer at sige, yes, <laughs> at der er mange rollespil generelt, der er utroligt øh, frustrerende at spille typisk igennem. Øhm... Der kan være forskellige ting, man skal levele meget op. Man skal... man... Der er mange loading-tider, man går ind og ud af kamp, og kampe osv. Men øhm... Final Fantasy 12, er et utroligt rart spil at spille. Jeg har aldrig, jeg på intet tidspunkt været sur over det. Og min kæreste ved nok også, at jeg typisk bliver meget sur, når jeg spiller spil og kaster med min controller og osv. Fyhe. Ja, jeg ved det godt. Men at det, kun... det er faktisk, det er faktisk... Ja, muligvis det eneste spil, jeg har spillet rigtig meget, hvor jeg faktisk på intet tidspunkt bliver sur over det. Så... Det er jeg selvfølgelig været rigtig glad for. Det vil også give det ret i, at det spil har et kanon godt flow og et godt kampsystem, og det er godt balanceret. Ja, det, er det, det er et rigtig, rigtig godt produkt. Det er virkelig et velproduceret spil. Øhm, det og Guard of War 2 er klart de flotteste kvaliteter til 2, synes jeg. Øhm, og Final Fantasy 12 er om, om muligt endnu mere velproduceret end, end Guard of faktisk. Øhm, måske lidt lille smule mere gennemført, vil jeg nok sige. Øhm, hvad har jeg ellers spillet? Jeg har spillet... Jeg har spillet spider 3. <laughs> Det er bare, jeg har ikke tænket begrejst, så må jeg nok sige, at øh, hvor ja, skal jeg begynde, gør det så igen. Det kan være, at jeg ikke skal afsløre for meget. Det kan være, jeg ikke skal afsløre for meget, men jeg kan afsløre så meget, at hvor Peter måske blev irriteret af nogle en, enkelte ting i så synes jeg, at spillets box var, var noget nær ubarmjertigt og gjorde, at jeg ikke rigtig kunne holde ud og, og spille videre. Det var simpelthen for mange mål for at det. Jeg tror, jeg har været heldig, at jeg har spillet, spillet igen. Fordi jeg, har, jeg har ikke jeg har ikke oplevet de der, men det er også, altså der er nogen, altså engang imellem, så kan jeg også godt tage mig selv, i at forsøge at presse et spil til det yderste, altså sådan forsøger ja. at finde alle de fejl, jeg overhovedet kan finde, altså man prøver sådan at gå hen og skubbe til ting, som man, som man skal for at se, om det nu også opfører sig realistisk, og sådan jeg ved ikke om I kender det, jeg ved ikke så altså, man prøver ligesom sådan at presse spillet til at gøre et eller andet, som man helt sikkert ved, det har de ikke, antert, ikke tænkt på det her, og så finder man ud af, nej, det har de så ikke. Og så nej, bliver til over det, eller også, så kan man meget prøve spil, altså var der ikke noget med at skyde en Ko eller en høne eller sådan et eller andet, men der var et eller andet, du spillede et øh, Vietnamkrigsspil på et tidspunkt. Øh, jo, det var, jeg tror nok, det var Shellshock øh, nævendig 76, hvor... Øh, eller 60... Nej, det er, jeg kan kunne, jeg kan ikke huske års. Nej, 67, det kan godt ske. Ja, præcis. Øh, det var det, øh, hvor man sådan kunne skyde en okse tre gange med en shotgun, og skidte ikke en skid <laughs> med det. det, det, det spil, det var også rimeligt. Altså. Det var også et fæsensspil. Det var dybt dybtåbeligt, men meget, meget komisk. Ja. Men, Hmm. Ikke sjov krig, som er meget komisk i det spil. Jeg vil sige, at det... jeg ser det også lidt som vores opgave, at vi skal, vi skal prøve de her spil til grænserne. Vi skal... Ja, vi skal teste dem. Vi skal se, hvordan, hvordan de fungerer under stressede situationer. Det er ligesom spil-tester, ikke at forveksle med anmelder. Øhm, så det søger jeg at efter at gøre. Nu var det bare det med spider man 3, at jeg skulle ikke anmelde. Jeg, skulle... jeg havde egentlig bare lige tænkt, mig, at jeg ville prøve den ene aften på den lillebror. Jeg var meget glad for når man og kom randene op til min lejlighed og sagde, prøv det her spil. Jeg sætter det på og løber bare lidt rundt, og jeg har faktisk ikke spillet ret meget mere oplevet alt så mange graverende fejl, synes jeg. Så det var ikke nogen stor oplevelse for mig, vil jeg nok sige. Born under bad Hvis jeg igen skal nævne et andet, det sidste spil jeg så spillet spillede den her uge, et andet spil, som jeg... Heller ikke rigtig kunne... Det var altså nødt til at holde ud at spille, selvom det havde mange fejl. Det var Splinter Cell Double Agent til PlayStation 3, som er en forfærdelig konvertering af et øh, ganske rigtigt, faktisk et fremragende Xbox 3-3-spil, vil jeg sige. Ej, det er ja. fedt. Det er et rigtig, rigtig, rigtig <laughs> godt spil. Det kan man godt sige. Det er et Ikke lige ikke så ikke fedt som Chaos Theory, vil jeg så sige. Jeg kan godt lide, at ja, ja, øh. der er nyskabende ting i det, helt sikkert. Men jeg synes, uh, Chaos Theory var lidt mere solidt end... Uh, end uh hvad hedder det? Dark... hvad Nå, Double, jeg, Agent. Double Agent. Agent, der var det, jeg skulle lige sige Dark Resurrection, men det er noget helt andet. <laughs> æ, nej, men jeg synes, det, jamen, det er et godt spil. Men jeg, øh, jeg kan personligt bedre lide det, end jeg kan lide, øh, end jeg kan lide Chaos Theory. Ja, men det, jeg måske. tror, det fordi, jeg synes, den der co-op multiplayer ja. æ, feature mm -hmm. i Chaos Theory 3, den var bare fantastisk, og jeg savner den helt vildt. Ja. Og den kom jeg aldrig rigtig i gang med i 3'eren, så det er nok derfor, nej, jeg kan få fået det helt samme positive indtryk. Det den er, der der er en gang. fed multiplayer del i, øh, i Double Agent, synes jeg. Det er, jeg er bare elendig til den. Ja, det er også. Jeg får så mange ordentlige tasker. Og jeg synes, den der, øhm, øh, hvor man bare spiller almindelige soldater, er helt usædvanlig. Når man sige. ikke er spion, men når man er ja, den ja. anden side. Øh, Sikkerhedsvagt, ting. Ja, ja. Når man er bare er de der vagter der skal stå og beskytte dit de område der, så mm. synes jeg, at det er lidt kedeligt. Fordi man sidder bare og ønsker, at man var en spion. Fordi det er meget ja. sjovt. Men prøv lige med, at alle vælger spionen først. Spies have more fun. Så so, it's true. It's true. Ja, det er det bringer mig tilbage til de gamle Perfect Dark tider til Nintendo 64, hvor man i en multidig del... Hvad hed det? Gør det? Jo, Perfect Dark. Perfect Dark. Dark, Perfect Dark. Du, ja, er det er lidt pinligt, du er Nintendo. Ja, det er det faktisk. Det er, det, er det faktisk lidt pinligt. Nej, nej, nu bliver jeg tydeligt. Hvad hedder Xbox 360 versionen? Perfect Dark Zero. Zero. Zero. Zero. Ah, Nej, jeg taler ikke om <laughs> Perfect Dark Zero, den abomination på alt, hvad der nogensinde var godt ved den serie. 94-revisiønene er ligesom kun to udgaver. Jo, <laughs> oh, jo, men still it's a series. Det var på vej til at blive en franchise. Altså, det må man sige. Så skød det det ikke meget. De for sig selv. Jamen, det var fedt til ja, den 94 Der kunne man øh, forvaltere kompeterende, til og ja. så kunne man, øh, spille multiple dele, hvor at man var øh, den ene var John Dark hovedpersonen, den anden spillede de forskellige fjender, der var rundt omkring på banen. Hmm. Man kunne så løbe rundt. Fjenderne kunne selvfølgelig kun tage sig for mange skud, som de nu kan i virkeligheden, så man blev helt set meget ned. Man kunne også vælge, hvis man nu stod et sted, hvor at Joanna ikke var, at bruge en selvmordspillede, så en soldat døde, og man kom med over en anden krop. <laughs> <laughs> det var, det var en, en dejlig feature. Det var tidligere dengang. Skal jeg man mig en lille ja. smule om, om Double Agent? Det her spillet grunden til, at vi lige den, det var, øhm, at PlayStation 3-udgaven er helt forfærdelig. Frameraten er så dårlig, at man ikke kan Altså nu hvis jeg bare splinter-sal. Nu er vi tilbage ved Splinter Cell, og faktisk også Perfect Dark, hvis jeg lige skal bringe oh, den tilbage, ja. men det var også ret dårlig framerate, <laughs> men Splinter Cell lider af meget store framerate-problemer, og mangler nogle forskellige visuelle effekter, som, som der var med i 33 udgaven, vil jeg synes var noget skuffende. Det har, synes jeg, man har hørt generelt for alle de der kommentarer. Altså, det er nok. Der... Mange af de udgivelser, der ja. er kommet på begge maskiner, har lidt af forskellige problemer på PS3 Call of Duty. Jeg frygter de næste udgivelser, Rainbow 6 og Ghost Recon, hvordan de kommer til at se ud. Ja. De, første, de første... Jeg frygter, at de bliver fuldstændig... Han kan ikke sove om natten, og lægger og sveder og kaster sig. Ja, dog, men det gør jeg. Det gør i. jeg, men jeg har virkelig fået forbi og... Men Splinter Cell, lad den 3, ikke noget synderligt godt spil kan vi vist godt sige. Nå, hvor er det synd. Stadigvæk i fremragens spil. Bare hindre af <laughs> en masse fejl. så anti-zone i det hele. <laughs> så der fik du lidt til din øh, glædespulje. Så har du gennem at putte med dine 63'er, så den larmer endnu mere. Hej, <laughs> <laughs> det ved jeg ikke om folk. Altså... Hvad var det, jeg ville sige? Jo, øhm... Nå apropos PlayStation 3, så øh, og øh, ting der er dårlige ved Sony, så eller går dårligt for Sony. <laughs> så vil jeg bare lige sige det der med Ken Kutaragi, er det ikke den her? Jo, Kutaraki. Som Sony. har gået af i gosseøjnene. Ja. ja. Det synes jeg jo, at det er meget sjovt og meget interessant. Jeg ved ikke om det sker. Det sikkert også herre sjovt for ham. Ja, ja, ja, ja det tror jeg så jo, at det er. øvrigt, det han har garanteret fået et pænt guldhøntryk håndtryk. Han har fået 2,9 millioner dollars, tror jeg, det var. Det var ingen engang så meget, jeg tror, at han havde mere. Men stadig, stadig, Det kan han, man han også hygges han, passer. Så. Det ja. må man sige. Ja. Må man sige. Ja. Han kommer nok ikke uh, til at tyde. Nej, det, det er, tror han... ikke. Hvortil, at uh, der straks gik rygt om, at han måske uh, vil hoppe over på Nintendo-vognen, til uh, en af de førende uh, Wii uh, promotional managers, han sagde, Det tror jeg ikke. <laughs> Og det var så <laughs> Det, sige, det, det. Jeg er et citat, det der. <laughs> ja, faktisk, de, de det er jeg Det tror jeg ikke. Jeg, okay. Nej, så er jeg spørgsmålet, om de går og hiver fat i Sony. Hvad sker, hvad sker der for Sony? Det ved jeg ikke. Hvem kan, man, kan vi spekulere i, hvem de hiver fat i? Jeg håber, der er for Sony, at det er en virksomhed, som sådan holder visionerne kørende ja. hele vejen igennem. Og ikke er jo tvivl om, at Ken Cotralli, han, var, han, var, han var manden, der pressede på for at, få, øh, for at få Playstation 3 til at være så kraftfuld som den er, og så dyr som den er. Ja. Øh, det var hans idé, der skulle være Blu-ray. Det var jo ikke noget, som rygterne siger i hvert fald, det er ikke nødvendigvis noget, som alle i Sony var lige enige om. Så det bliver spændende at se, hvad, de, hvad det her det, det ligesom fører med sig. Det gør det, det selv udtalt Sony, at de regner med, at Playstation 3 skal have en ekstremt lang levetid. Ja, øhm, jeg tror også, vi kommer det til at se også, en, en rigtig de, plisskæld. Det, øh... det gør den. Og de ja. siger at de har, hvad skal man sige, designet dem med fremtiden i mente, ikke? Øh... Ja, men det, er, altså, det ved jeg ikke. Det var alligevel det også en sindssygt satsning, fordi teknologi, altså, teknologi falder jo ikke, altså prisen på teknologi falder jo ikke sådan, øh, det er jo ikke en flad øh, prisudvikling nedad, altså det bliver ikke Oh, det blev ikke øh, altså, teknologi bliver ikke billigere sådan øh, lyden hurtigt. Eller det gør det lyden hurtigt, det det er ikke over lang sigt, det gør det. Så hvis de havde ventet, altså hvis man venter en måned med og jeg ved ikke hvad det er at prøve at forklare lige nu, men altså hvis man laver en rigtig rigtig dyr maskine, så koster den måske det halve dagen efter. Øh, den bliver ikke, øh, altså udviklingen, jeg kan ikke lige finde ud af, hvordan jeg skal formulere det her. Hvordan, hvordan lige kan du hjælpe hjælpe den der, Peter? I må lige hjælpe mig. Nej, men det jeg prøver at sige, det er de at, at hvis man laver, ja. altså, det er dumt at lave langsigtet planlægning med teknologi, fordi det bliver vildt meget Hurtig billigere, det bliver vildt ja. meget billigere og meget hurtigere. Ikke nødvendigvis for elved, for de kan godt satse på nogle fremtidsteknologier, som så bare koster ekstremt meget på de maskiner. Og som bliver meget, meget billigere på lang sigt. Altså det er dumt at lave en maskine, som er rigtig, rigtig dyr for forbrugerne. Spørgsmålet er, at de... er altså, hvor er ps 3 den? Skulle jo jo vild avancerer, men altså... Jamen altså, den kan... Det er den kraftigste er, på markedet i din Den, den, den, den kan ingen speks, Det vil jeg godt indrømme. Det er, der er ingen tvivl om, at, det, at den burde... Jeg tror også, det vi måske uh, lidt bruger komme frem til, at den, den, den burde klare sig bedre, end den gør. Det burde, ja, det helt sikkert. Øh, der har ikke rigtig været nogen, der har slået benet væk under mig i hvert fald indtil videre. Man jeg kunne tror tre at... wii maskiner for den pris, der Ja, ja. Men, men man <laughs> kunne <laughs> også nok tape to GameCube sammen, og så har man måske to gange kraften i en Wii. Og bare beholde <laughs> sin <laughs> GameCube, og så sætte <laughs> den ud. Nej, men det jeg ved, er da ikke Jeg smøt. vil godt sige, at Wii måtte godt være kraftigere. Ja. Ja, men, måtte godt æh, godt være det er kraftigere. ikke bare nok med det der med motion control og gyroskoper og alt det der vi har i. Det, det føles lidt som en gimmick. Jeg, jeg, jeg tager det meget seriøst, og jeg, synes, jeg respekterer det valg, I har foretaget, ja. at, at vi vælger at satse på den her teknologi, og vi synes, at det skal være øh, grundpinden i vores maskine og alt det der. Men jeg synes, det er forkert, at de har valgt at sætte grafik og det visuelle så meget mm. til side. Mm. Når PS3 og Xbox 360 er så kraftige ved siden af, fordi det kommer, til, det, kommer til at, det kommer til at se elendigt ud i forhold til. Jo, nej, men det der irriterer mig meget, ved, altså, det er træs at sidde og spille 360'ere, øh, og, og så sætter jeg til at spille et Wii-spil. Øh, mm. Fordi selvom det er vildt flot til Wii, så falder det typisk ved siden. Øh, Ja, 3, 3, sådan. Og det er selvfølgelig ødelæggende for spilleroplevelsen lidt, øh, ikke for gameplayet, men altså det, det bliver bare ikke helt så sjovt. Jeg håber, at jeg kan ikke forstå, hvorfor det skal være sådan, Altså vil jeg så sige, fordi den skulle være, hvad, halvanden, måske to gange hurtigere end en Gamecube. Halvanden gang, siger vi. Ja, på nuværende tidspunkt er det svært, at se det. Jamen, men, hvis den er det, skidt. fordi du kan, nej, det kan man typisk ikke. ved nuværende tidspunkt er der ikke, der er jo ikke et spil, der har været lige så flot som det bedste, der har været til... Wii. Det første spil der kommer, Evil, 4, lige præcis, yeah. det første spil, der kommer, som rent faktisk vil være lige så flot som gamecube spil det er vel Resident Evil 4 og Umbrella Chronicles, som ser. Ja, og, det, og det ser godt ud, det ser rigtig godt ud. lige er det for? At de, de laver sådan et on-rails... Uh, ja, Umbrella ja. Chronicles er, for dem der ikke ved det, det er et, uh, et on-rails-spil, der ligner lidt, sådan noget House of the Dead. Man bevæger sig rundt i uh, huset på, uh, på, på skinner, og så skyder man med Wiimoten. Man har begrænset mulighed for at bevæge sig rundt øh, mere end i Hoffted til det og mindre end i et traditionelt skydespil. Det, der er der, var, bare, at det ser virkelig, virkelig flot det ud. Det ser flot ud, det, det ser det. rigtig flot ud, og lyseffekterne er især, meget imponerende. Og, og, og det kommer til Det, det, det er sådan noget, som UN har brug for. Som jeg ser det, det største problem for mig, det er ikke, at det ikke er en særlig kraftig maskine. Den har skulle bevise, at den er der kraftig nok altså sig selv, der er om ikke andet et stort spil, der er relativt flot. Øhm hvis den, altså, den kan køre og sådan noget som Resident Evil. Jeg synes jo, GameCube var en kraftig maskine. Jeg synes, at mm. den, den viste nogle rigtig flotte ting. Der var ting. også meget kraftigere be... Playstation 2. Ja, det var den. Ja, Jamen, meget, altså, grad grad var den var kraftig. Den var kraftigere, det er ja, klart. Det er et spørgsmål, Geek man kider, om man kigger noget om, om man maskine. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. For mig at se, så er det klart et størst problem i Wii. det er... Øh... De spil, der kommer til den, det er konverteringer, det er PSP-titler. Og det ligner PSP-titler. Man skal ikke PSP-, PSP eller PS2-titler på en Wii, det er du ikke. Nej, det er åndssvagt. Ja. Altså der er brug for mere original content, som er udviklet direkte til til Wii og og præcis. Kontrolskemaer, ikke bare sådan nogle fæcende konverteringer, hvor der lige er implementeret noget uh, motion sensing uh, lige uh, sidste øjeblik der. Men der skal virkelig noget, noget mere Wireware, noget mere Metroid Prime, noget mere Smash Bros. Altså, det kommer der ja, også i ja, Nintendo. Ja, men det er jo sådan det, der kommer mange... Der skulle komme mange flere. Inhouse, spil. Hammer, Project Hammer, er ja, og øh, hvad er det, det hedder... Uh, Day of Disaster? Prøv lige, ja. hvis I kan... Hun er lidt blank. Det, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Der er et eller andet i of Disaster, som er sådan et meget stiliseret spil, og det tror jeg også er en retning, som kunne være ja. for mange af at vælge at sige. Måske ikke lige vælge Cell for fordi det kan man også gøre til døde, men altså prøv at finde en eller anden stil, som er lidt mere... Altså så spille på, at den måske ikke er så kraft. Nu tænker du på det efter start, så nu tænker du på uh, Killer7 efter. Det, det var faktisk ikke det, jeg tænker på. Der kommer. Der... Og det er Heroes, No More Heroes. No more heroes. Det, det, heroes. Siger, så det, det ser det. Siger, så godt ud. For Suda51, som jeg kender selv. Ja, det er han der med wrestlingmasken og alt det der yes. <laughs> Nu blev vi lige meget nørdet et øjeblik, tror jeg. Ja, det er også Wee Control på sådan en fed måde, tror jeg. Plus det er super blodigt og voldeligt, som er... Wien har brug for lidt mere modende spil, vil jeg sige. Sådan for at, ligesom... Det er helt sikkert. Og hæve dens, det, dens image mere voksent. Det har de jo også... Altså det har, været, hvad er han hedder? mere. Motor også været fremme at sige, at han synes, at det er... Altså han har været overrasket over sin egen succes. Altså, Nintendo ja, ja. Succes i USA, hvor mange af de der, som typisk altså, den sælger et land, som typisk er hardcore-gamere. Mm. Um, og når man gør det, så må man også prøve at imødekomme dem lidt mere. Måske ja. ikke, at jeg synes, de skal stoppe med at gøre det, de gør, når de laver de her skæve originale spil, men altså... Nej, absolut ikke, for dem er der også mange hardcore-gamere, der nyder. Altså, der er mange, der synes smooth moves er sjov, for eksempel. Ja. Okay, og alt det der. Mm. Skal vi skære den af? Så, som sidste kommentar, ja. så synes jeg godt lige, at vi kan, vi kan putte på, at hvis vi ser på Japan, de nyligst offentliggjorte salgstal fra Japan, top 20-liste, siger, at samtlige spil på top 20-listen er fra Nintendo. Ja, ja. det er Alle også fordi, de sætter sindssygt mange DS-spil stadig. Sindssygt mange DS-spil, men overraskende mange Wii-titler, ja. vil jeg sige. Jeg mener syv titler ud af de 20, noget af den stil af Wii-titler, hvilket er meget imponerende, vil jeg, mm. jeg sige. Så øh, god start, dårligt spil. Øh, Japan de er også meget mere åbne over for de lidt skævere titler. Helt sikkert. Som typisk udkommer til Wii og Gameplay er øh, Alfa Omega i Japan. Ja, Jamen, det er også det det er. Altså, hvis så bare vi kunne få de her skæve titler i Europa og i, til dels også i USA, altså det ville simpelthen det vil, det vil gøre meget, fordi hvad får vi? Vi får heatseeker, vi får... <laughs> <laughs> <laughs> synes du, <laughs> Hvad synes du, det var, Katrine? <laughs> Hvad synes du om heatseeker? <laughs> <laughs> Jamen, vi har jo aldrig kommet i gang med det. <laughs> <laughs> det er en ærlig kommentar. <laughs> ja. Vi får medlefonen om få Vanguard, så så kan vi tage det ind. <laughs> det, er ikke, det er ikke de her skæve titler, vi får. Det synes jeg simpelthen ikke, det er. Altså, og så kan man bruge sig nok så meget over, at oh, der kommer kun partyspiller og skæve titler til Wii. Jamen, det går der bare ingen gang. Nej. Der kommer nærmest ingenting, der kommer PSP-titler i Europa, og det er det største problem, synes jeg. Ja. ja det... Men godt der er en kæmpe stor tørke lige nu. Præcis. Yes. Og så kan man bruge ja. sig alt så meget, man ved over grafikken og, og hvordan er blevet Men spørgsmålet er om det er overhovedet væsentligt, når, når bagkataloget lige nu på nuværende tidspunkt er så ustabil som det er så det er ikke, det er ikke imponerende ja, det er stadigvæk altså, ikke nogen gamecube launch vil jeg sige fordi der var det lige hvad 10 spil og så ellers bare et halvt år var ja det var det, ja, det var mange men det var gode kultur. spil det var, 10, det var 10 et par spil. rigtig ja. rigtig gode spil hvad har der været hvad har jeg spillet på Wii jeg har spillet selv der gennemført det og er utrolig glad for det mm. jeg har spillet bare ju det på en halv time så var det ligesom det og kan så har jeg ikke spillet <laughs> mere hvis du har spillet alle 205 minispil så har ja, du ikke spillet det er på en anden ja det er meget begrænset, hvad jeg har fået med wii sige. Jeg hørte en meget sjov kommentar på GameSpot forleden dag, som jeg synes var meget rigtig, om at det er først nu, at udviklerne virkelig begynder at få øjnene op for, hvor godt at de her DS og Wii-sælger og sådan noget der. Og nu er det begyndt alle sammen på samme tid at ja. udvikle spil til den. Så selvom der er en kæmpe stor tørke lige nu, så om et halvt års tid til et år, så boom, så kommer en helvede masse på samme tid. Ja, ja. Ja. Og så får vi sådan en, en overflod af spil i pludselig til de maskiner der. Jeg håber det. Det vil da spændende. Ja, så længe men de ikke alle også... sammen kommer på samme tid, og så er der tørke igen. Ja. <laughs> ja, det er jo så, så vi får nogle bølger. Man skal tage meget fra modellen og udgive et godt spil hver måned. Det, øh, ja, det ser du de til, at de kommer til... Jo. De har godt flow. De får i hvert fald et godt flow her. Det skulle gerne starte med Forza 2, som vi kommer tilbage til. Forza 2 Shadowrun, som er en lille ja. uh, underdog, som jeg tror kunne være et sleeperhead, potentielt. Mm. Ja, jeg er meget i tvivl om, hvordan det spil vil sælge, men, øh, men ja, det, det ser ud til at være et godt spil. Altså, der kommer... Blue Dragon, der kommer, Mars Effect, der kommer, Bioshock. For en måneds tid til to måneder siden, der så det altså mere ud til, at det vil være bedre flow end det er nu, fordi nu, vi kan godt risikere, at det klumper lidt sammen i september og august nu Der er her. mange, der er blevet udsat, ja. altså der kommer mange store titler i september og oktober ja. til Xbox alene. Men man kan jo sige, når jeg kigger på f.eks. PS3's launch lineup, så er der intet fra nu af og til Metal Gear eller sådan noget. Uh -huh. altså, det... <laughs> men seriøst, altså jeg, jeg har lige købt en PS3, ikke, så jeg er sådan lidt, nå okay, nu står jeg her med Motorstorm, Tekken og uh, Virtua Fighter 5. Fede spil. Uh, så er der bare ikke en skid fra nu af. Det var så lyden af en tumbleweed. Så, det, var, det var lyden af tumbleweed, der lige kommer blæsen forbi der. der. Der er intet. Øh, hvor, ja. hvor, hvor så 360 der kommer en fandens masse fede titler til den, ikke? Forse to som jeg også lige kommer ind på her om lidt men hansyn til demo. Kan Det skal bare komme ind på den der første to der? vi kan også bare hurtigt videre. <laughs> ja, vi kan også hurtigt vi videre to. her nu. Uh, ja, lad os tage rundt i to, før vi kan være hurtigt videre. Det, det var værdens længste intro, det der. <laughs> ja, det her det blev sådan lidt kombineret. Hvad spiller du for tiden kombineret med? Hvad forventer du at spille <laughs> fremtiden? Og hvad er du helt vildt sur over lige for tiden? Og hvad udkommer der i Japan, og hvad forventer vi at... Skal vi brække Det er godt, vi har dig til at det os her. Lad os komme videre runde 2. Pow. Nye downloads. downloads. Vi, vi tager en, en lille gennemgang af de forskellige downloads der kommer eller er udkommet til de forskellige konsoller. Og øh, hvis du tager, øh, hvis du for eksempel kører igennem de her Xbox titler. Yes, vi uh, kan starte med Black Side Area 51 uh, som her for nylig blev lagt ud på XBLA. Um. Som er... Som er Xbox Live Arcade. Som, som, er, som, er, som, Xbox, er, som er Xbox Live Arcade. Undskyld, undskyld. Er, er ikke, jeg er ikke klar over, om den blev lagt ud på Xbox XBLA, Live Arcade. det var jo Det var Arcade. Det er Marketplace, mener jeg. Øh, det burde jeg sådan set have Det på. Dough. Mark ja, kæmpe dough der. Det er en fyringsgrund, det der. Det er fuldstændig, fuldstændig. Men jeg siger altid XBLA, fordi... Det lyder yes. bare så sjovt, når man siger det. Det er så gægt. Det er det. Uh, Blackside Area 51 er lige lagt ud på Marketplace. Og traditionelt så har det ikke været særligt stort held med Area 51-spil øh, over årens løb. Der var det der Usle PC øh, Area 51 shooting up. Der var et gammelt on-rails-shooter gang også, som heller ikke mig særlig fedt. Og I sidder og rænker øjenbrynet i en eller anden grund, fordi jeg sidder og sig en masse op Men det her, det er efterfølgende til det dårlige PC-spil. Det til det dårlige PC-spil. De oh, PC og I ser meget mere lånet ud, for det kører på en real 3 motor. Keith David indtaler stemme til det, som er øh, nogen af jer, der kender Keith David, som var med i blandt andet Apocalypse Now og er uh, en I mean, berømt. Øh, afroamerikansk skuespiller for at lige være politisk korrekt han er fed, han har lagt ret mange stemmer til mange spil efterhånden, han er med i det det er en meget kort demo, som ser meget meget lovende ud, og er grafisk ret imponerende udover at den, bortset fra den hakker lidt hakker helt intet hakker meget, men det antager vi at det bliver det er noget af det man fik fikser til allersidste i spilproduktionen men det ser meget meget lovende ud, og det har en vild fed cliffhanger når man er færdig med det hent den, den er bestemt downloadet værd den er ikke så stor, 500 megabyte cirka sådan cirka ja og så den anden store, øh, som så er næsten den største eksportsudgivelse her over sommeren, som er Forsat 2. Som øh, Det er det er smooth, det er slick, det er... kræmt. Øh, heldigvis ikke... Ja, kræmt vil du ikke lige sige. <laughs> ja, det er hårdt sagt, det er hårdt sagt. Det er, det er trods alt, øh, det prøver at være realistisk, og det prøver at være en simulation. Øh, jeg synes bare, der, at, at det kan, er kan komme til at det, det, det er det, der er lidt mærkeligt ved det, fordi når jeg ser replays af det her, så ser jeg det en lille smule tegnfærdigt, ud, ud. I hvert fald meget mere en Grand Turismo HD for eksempel gør. Det det er, det, det er også... et pænt spil, det er bestemt et pænt spil. Det er, også, det er forkert at kalde Grand. måske. Men øhm, Der blev også stillet. Jeg havde, var... der blev lidt stillhed ja. Men men jeg havde måske forventet mig en lille smule mere. Ja, ja. Det til gengæld. Så, uh, jeg sidder og klapper i hænderne, når Demer skal spille det, når jeg skal anmelde det, når det kommer. Det kan jeg godt forstå. Altså, jeg jeg så spillet det et par måneder her uh, på, <laughs> på, på debug units over på kontoret ikke, i sådan en ufærdig kode, det er fascinerende at følge. Det har det været i hvert fald at følge udviklingen af spillet. Fra den første kode, som jeg prøvede for to-tre måneder siden, som hakkede og næsten ikke var til at styre overhovedet, og havde en uh, lille bane og tre biler og sådan noget der. Og det var, man, man tænkte sådan, hvad skal der blive af det her spil? Hvordan skal det gå? Så kommer der et build senere, en måned efter eller sådan noget, øh, som bare er fuldstændig vendt på hovedet og ser finpudset ud, kører total smooth og perfekt, og styringen er eminent og Der øh, ja. bliver nægget hæftet rundt om bordet, kan jeg sige. Ja. Ja, der bliver nægget meget her rundt om bordet, og jeg vil sige... Ja. Jeg er helt enig. Nu har jeg siddet og spillet den demo, og det ser bare for lækkert ud. Ja, Men det bedste vi foreser, det er styringen og den kunstintelligens. intelligens. Ja. ja, perfekt. Ja, den kunstintelligens. intelligens. Som, som øh, var... hvis man spillede første forsæt til den oprindelige ja. Xbox, så var den kunstintelligens allerede der fremragende. Ja. Altså, aggressiv og alligevel konkurrencedygtig og ikke frustrerende. Du har fornemmelsen af, at de computerstyrede modstandere er klar over, at du er på banen på samme tid. Det er ikke bare det der, hvor de kører on rails i ligesom grand turismo og, og med klar på og overhovedet ikke ser dig. De, de, de ved, at du er der. De forsøger at køre dig på banen. de, og de, ja, de forsøger er at køre samtidig. De, de giver dig plads, og de, de skubber lidt tættere og sådan noget der, og det er en fed oplevelse. Det er som at køre med andre mennesker. Det er bedst AI at se dit spil nogensinde, et bilspil. Og jeg har hørt, at jeg så selv prøvede, kan man sige, at i spillet er helt, helt Vildt fedt. Man føler virkelig... Det, ved, det kan vel ud det, du det har siddet Nej, jeg har ikke prøvet det med rettet endnu, desværre. Det har jeg Hvordan ja, du det? har du det? Jeg har, jeg har kun spillet det med controlleren. Det er, altså, det er virkelig. Det er fantastisk. Selv med controlleren det, ja. det er vildt fedt. Er, vi havde øh, over hos Microsoft havde vi en... Øh, Chefredaktør har for V-Max, som er sådan et bilmagasin, øh, som virkelig sådan hardcore bilnørder og sådan. Noget. Mm. Han kom ud og, og sad med det i et par timer og sad med rattet der og spillede det. Helt væk i spillet. Det første han gjorde var at tage ind og, og tage en top tuned øh, Toyota Supra og bare give den max gas. Og han sad virkelig bare med store små øh, store små. Store små. Øh, kæmpestore øh, øjne med små juveler løs inde i. Præcis, præcis. <laughs> øh, eller øjne så store som tekopper. Eller man nu vælger at sige, han var det var fed. Han var også glad. Han var også Ja, øh, yeah, det lyder lidt forkert. Ja. Men, Sådan, han, han var glad. <laughs> så for to skal vi. Ja, var slyder til. Det jeg er siger, det, ligesom i hvert fald det er den her, det her spil Jeg prøvede det for to dage siden her igen. Jeg var meget mere imponeret over, end da jeg prøvede den tidligere. Og det første jeg gjorde, det var at få det her ret. Jeg troede, det må være mere fint pusset end den sidste kode, jeg prøvede. Ja. Og med ret, der er det bare i min ende altså. Det bliver, det bliver et stort spørgsmål. Mm. Moving on. Vi sidder her <laughs> gosher over for 2. Ja, ja, lad os lige få spillet i hånden, før vi 11 <laughs> år alvorfor sagt for meget om det. Double Dragon. Ja. Til Xbox Live Arcade, vil du sige? Det var så Kortelsen. XBLA. XBLA, der kom den. XBLA yes. Yes. Double Dragon. Klassiker. klassiker. Kæmpe klassiker. klassiker. Klart den bedste spillet i serien. Absolut. Ja, buh, buh, yeah. Hvad, ja. Altså. Hvad mener du er den beste? Fordi jeg havde, Hvis du siger Final uh, Fantasy, eller Double Dragon 3 hedder det, så uh, <laughs> forlader jeg lokalet. Nej, men altså, jeg vil sige Torren kan jeg bedre lide. er også gode. Torren spillede jeg. Men jeg havde år. faktisk 3'eren til, øh, til NES. Øh, Benny og Jimmy. Vild med det. Øh, men det var ham der er den tykke kineser, og ham der er ninjaen også. <laughs> Bimmy og Jimmy hovedpersonerne. Bimmy, han Bimmy. Det er det, det, er det eneste selvfølgelig det, det er den første skærm man ser når man tænder spillet. Den første skærm man ser når man tænder sin uh, gamle Nintendo. Ah, der, der, står by der, der står lige licensbyen. Der står lige licensbyen til når man det første når man kommer ind i spillet det er der begynder at stå i ståen står der Bimmy og Jimmy og han hedder ikke Bimmy han hedder Billy. Det, kan også, det er godt skal det Billys er... undervisning afbrudt og lige har taget den plads. Der... Nej for resten af spillet han Billy det er en stavefejl og det er den første første billede i spillet. Hvordan det kan man kan så, så, er så der er mange klassiske fejl som vi i dag kan se tilbage. All your oh, base, oh, I, uh, bare, uh, yeah, all your base are so belong no to us. Go. Men det, jeg, jeg synes ikke, det var så forfærdeligt igen, uh, <laughs> Nej, må indrømme. Det værste var, om man kun havde et liv. Hvad? Det, det havde man ikke. Det. heller ikke. En nintendo det, jo. Er du sikker på det? Ja. Jeg ved det ikke. Men ja, jeg må også komme til det Nå, med det. Vi snakker om den nye gamle Double Dragon. Enhanced Double Dragon til XBLA. Nå er jeg hårdt af. Nu er jeg hårdt af, ja. Hvad synes du om nye nye design? Ja, jeg ville med den nye design, faktisk. Jeg kan godt lide den hændeste mode, hvis bare ikke, at der var frame problemer Jamen, det er jo fordi, det er arcade Det er faktisk relativt tru'ved arcade-formatet, fordi den ja, hakkede også. altså på fuldstændig samme steder. Ja. Jeg tror simpelthen bare, de har taget den direkte over. Det synes jeg bare, at jeg kan huske, at den hakkede så meget. Den hakkede vanvittigt meget. Det gjorde den. <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> hvis der var mere end 3-frile på skærmen, så... Okay. Hvis der var mere end 3 øh, mere end tre på skæren, samtidig, så var det så var det race, helt forfærdeligt. Yeah. Det, det. <laughs> det snakker sort Men, Men det, det er. Også, er det måske det, er, også, det er, fordi de udviklet, Det er, udviklet, Det en kunne man godt have, så, ja. Det jeg, jeg kan Double rækker, er en klassik, man en af de at Det er man en ved at bruge sin album. Spillet, Tryk på på samtidig, så, øh, så laver han det klassiske elbow bash og det kan man sådan set at når alle finder spillet med billedet er relativt underholdende det. Yeah, yeah. et rigtig godt spil. Yeah, det er en achievement for ellers så er det da ikke værd at gøre. bash. jeg har ikke. Øh, det er fedt jeg er spille bash. <laughs> sgu ikke. Det er det er et godt spil, det er godt køb hvis man øh, men det er måske mest... Øh, for nostalgiens skyld, fordi at... Ja, for det holder ikke så godt som for eksempel Final Fight. Og det holder ikke så godt som Turtles, det synes jeg ikke. Det gør det ikke. Men en klassiker. Ja, uden tvivl. Så kommer vi til det, Peter. Det du har ventet hele programmet på. Nu Ja, ja. Hvad skal jeg sige om det? Jamen, i min familie, der spiller man rigtig meget settlers. Og øh, så snakker man sådan her, når ja, man spiller det. Ja, som om man er nedefra. Er det, der hedder dernede, der noget kan ikke huske, det ja. Nej, ikke Arabiens land. Nej. Ja, det er så nogen kalder Lolland Falster, andre kalder Arabiens land. Ander kalder det. Hvor mange forskellige lande har vi egentlig fornært? Det er eksotisk. Jeg ved ikke, om Lolland Falster kan det, som et land. Det er sgu halvvejs tysk. Oh, eller, oh. Ej, De er vi rigtig tysker igen. De er flinke. <laughs> det, er, det er godt i tysker. Ja. Det er, yeah. de er godt. Katarn. Yes. German. The language of love. Uh, katarn. Jeg er nød at hvad din er Katarn. <laughs> katarn. Hvad er der at sige om katarn? Jo. Katarn er selvfølgelig en Xbox-udgave af, af spillet Settlers. Og Settlers er om noget en af de hyggeligste spil, man overhovedet kan spille, synes jeg, som brætspil. Øhm, og øh, der er ikke øh, så meget at sige om det andet end at hvis man godt kan lide Sætler, så, øh, så er det bestemt værd at, øh, at bruge Microsoft point på 800 styks øhm, wow. ja, men det er også et rigtig solidt spil og det er godt lavet og øh, den kunstig intelligens er ikke sådan øh, helt dum i hvert fald det jeg har spillet jeg har desværre kun spillet mod computeren jeg vil ellers sige det er sådan et spil man skal sidde og spille med, mod andre spillere over Xbox Live det er da helt klart det det handler om øhm, i forhold til, hvis man skal sammenligne det med bretspillet, hvilket jeg synes er ret nærlæggende at gøre, så er det selvfølgelig sådan, at der sker en masse ting, automatisk ressourcer og sådan noget bliver samlet ind af sig selv, og man skal ikke sidde og koncentrere sig om at huske at trække sine kort og sådan nogle ting. Det der så tager lang tid til gengæld, det er, hvis man skal sidde, eller tager lidt længere tid, end det gør i virkeligheden, det er, hvis man skal sidde og føre nogle intense forhandlinger om at bytte ressourcer og sådan noget. Jeg er meget stille lige nu, for jeg tror, ikke I spillet. Så... Jeg er en i en skidt omstændelse, at jeg Måske lidt om ja. det. Ja. Nej, men øh, altså, det, er, øh, det er bare hyggeligt spil. Altså, og det skal spilles mod andre, vil jeg sige. Ikke så meget mod... Det er lidt fasende at sidde og spille mod sin Xbox. Og det skulle måske <laughs> også spilles... Er lidt sørgeligt. Et brætspil. Det, vi det ved virkeligt. jeg ikke. Altså, når man har... du, det understøtter jo selvfølgelig det der webcam, så... Øh... Så det... Øh... Altså, så man kan da godt sidde og spille. Og men... så man kan sidde og kigge Lære på hinanden, og... mens man spiller lidt eller de der, hvad er det hedder, Uno? Uno, og... som godt kan blive lidt forstyrrende samtidig, skulle jeg hele til sige. Hvorfor det? Når folk de sidder og flasher. Deres penis? Nej. Yes, har du sir. spillet på nogen, der flasher i Uno? Yes, så er der yes, er en er ordelig dinghenom deroppe, når man lige sidder og skal lægge korn. <laughs> så... Er der nogle piger, der flasher? For så sker de til at spille Uno. Nej, hvis de er, så er de sikkert heller ikke særlig attraktive. Nej, det er Uno. Det er Uno. Så nu er jeg fornærmet kvindelige UNO-spillere <laughs> Kvindelige UNO-spillere, ja. Er der en, en liga for UNO-spillere? Ja, Og det skal der nok være. Der findes en liga for intelligente ludo spillere så, hvilket jeg ikke kan forstå, fordi for mig, der er ludo ren ren held. Men nu, no, moving on. en fedt spil, hvis man kan lide Settlers. Og det er ikke det samme, som at spille, som brætspil. Det er det selvfølgelig ikke, men altså, for øh, det er et ludo spil. Ludo -spil. Yes. yes, moving on til uh, downloadable content på Wii Virtual Console. Der er udkommet lidt øh, forskelligt her den herude. Der er udkommet det første, som vi lige kan tale lidt smule om, det ved jeg i hvert fald du har en mening om, det, det oh, ja. er Final Fight. Det her det er så. Måske ikke den udgave, man kender? Nej, desværre. Øh, beklageligvis. Øhm, det er Final Fight SNES-udgaven, eller SNES, Super Nintendo, som den også hedder. Øh, som jeg selv havde til Super Nintendo øh, i tidernes morgen næsten. Øh, men det var, <laughs> jeg er man jo en gammel mand på 60. And God typer. said, let there be snakes. Ja, jeg spillede det faktisk sammen med Moses. Men Final Fight uh, crappy snakes udgave uh, i Super Nintendo udgaven, der var der hverken uh, kvinder, som man kunne <laughs> slå. Lidt lidt forstyrrende. Man kunne ikke slå på kvinder. De var lavet om til nogle uh, random punks. Det mm. som man uh, må forstå med den originale uh, Final Fight udgave, det er, at det indeholdt uh, prostitueret og whisky. Nemlig det er sådan set alt, man har brug for at vide om Final Fight, for at vide, det er et utroligt godt spiller. Og to spillere på samme, øh, samme tid, ja. hvilket Super Nintendo-udgaven heller ikke havde. Plus at den manglede Guy, øh, den tredje karakter, der var kun Hager og Cody. Så kom der sådan en senere udgave til Super Nintendo, som hed Final Fight Guy, hvor han så var med i stedet for Cody. Øh, <laughs> man kunne aldrig få den begge to og man kunne tid. aldrig få den begge to eller alle tre på samme tid, for oh. den øh, Men Hager var også den bedste. Nej, det var Cody. Ah. Ja, hold da på Cody. Cody var sej. Han havde jeans og Converse på og så havde han en meget meget meget meget meget, meget stram t-shirt på, så han var rigtig rigtig. Og fisk. det er noget du? Øh, nej, jeg tager ikke. Men det var, til ja, Det gjorde det, men det var meget meget agtigt Det var der vi hen. Yes. Øh, I love you die. I. Tak skal du have. <laughs> jeg, jeg har også et 80'er-barn, Men Final Fight, og øh, I Min bog er legendarisk. spil. er det min favoritspil nogensinde? Jeg elsker. I Min bog er det bedste bit up fra den periode. Øh, men den var... her udgave, den er den er ikke værd at købe. Den her udgave er ikke værd at købe. Nej. nej. Øh, vent på, hvis der forhåbentlig kommer en øh, arkade udgave af spillet for den tilbyder så meget mere. Jeps. Det næste spil, det er Alex Kidd uh, In the Enchanted Castle. Det er et uh, gammelt Sega Mega Drive-spil. Uh, og hvis der er nogen, der kan huske Alex Kidd, så er det typisk fordi, at i Master System 1-udgaven, der var alt det første Alex Kidd, det spil, der sad i maskinen, når man tændte den uden at have et cartridge i. Det vil sige, der var indbygget et spillemaskine, en uh, tradition, som man desværre har oh, stoppet. Nu jeg det hurtigt med <laughs> Det var sådan en god idé. Den her udgave, Alex Kitt, er bare ikke en særlig god udgave. Det er sådan set det eneste, der siger om den. Det er, ikke, det er ikke noget fantastisk platform. Det er ikke det fedeste, de har valgt. Der. Det, er ikke den bedste, det er slet ikke den bedste udgave. Den første, der kom til der fulgte med Mars' system, er stadig den bedste, Alex Kid udgivelse Og den eneste, der egentlig er ved at spille med den lille bizarre abe der spiser frugt. Det ja, hvad er han i for en? Han en, en abe. Hvad er han en abe? Han er sådan en behåret? Jeg troede, han har en meget stor kænd. Jeg tror, han ja, ja, ja, har en Jeg har ikke set ham som en abe, men lad os da bare ham en abe. Det er den her meksikanske... Ja. Den der afart af... En... Hvad, hvad hedder det? Sådan en de? de? ulve-menneske. Ja, hvor de har sådan en ekstrem <gældig> de hårdvækst. De hedder... De hedder som selv... Nej, det er til mig. Jamen, ikke. Det er også lige meget, men jeg sådan <coughs> gerne sende en tror, mail. Hvis kan komme i tanke om det. Ja, jeg sender sådan en mail, hvis vi ved, hvad de der øh, mexicanske yes. Sasquatch-mennesker hedder. Det har de heller ikke. Nej, men de, de har jeg lige døbt dem. Okay. Men, men det tror de, jeg altså Ja, super. Chok det til det er ugens spil til Tubograf 16. Æm, det er et relativt udmærket spil. Hvad siger jeg? Helt færdig <laughs> over. Nej, jeg er ikke færdig. Jeg skal bare det. det hvad fanden <laughs> det hedder? Altio det ja, det, ja, El Chupacabra. Jo. Jeg skulle bare lige have det på plads, for ellers så kan jeg ikke koncentrere mig hverandre. <laughs> Ulvemennesker i Sydeamerika, eller Mellemamerika, de hedder El Chupacabra. Hvad er så El Chupanibre? Hvor oh, har jeg hørt det her? har jo kvinder. Det, det, <laughs> det ved jeg ikke. Jeg tror det er i South Park eller sådan noget. Ja, Hvor alt alting er så chok, man. ikke særlig behåret. Det var en lidt glidende overgang. Der. Ja, det her, må oh. man måske God Segway! <laughs> jeg skulle lige til at sige det. er nice Sakuya Shockman er altså igen rimelig, øh, rimelig heftig, øh, og han minder utrolig meget om Mega Man. Faktisk så meget, at spillet blev rimelig meget beskyldt for at være et rip-off af øh, Nintendo's Mega Man serie. Det kan man godt kan forstå. Ja, det kan man godt. Øh, det, der findes ikke nogen Mega Man-spil til øh, Virtual Console endnu, og Shockman er et ganske udmærket spil. Så men ja, man er interesseret i det med lidt mere obskur titler, og det er jo nok det, de fleste, de øh, synes er spændende på Virtual Console, så er det her spil, øh, det er ikke noget man normalt, der er så nemt at få, nemt at få fat i, øh, så det, det er bestemt værd at lige at tjekke ud i hvert fald. Nu vi taler om ting, der ikke er så øh, forfældentlig nemmere at få fat på, så er ugens sidste spil også det nok mest interessante på Poli. Ja, var i... du god til de sædre go der? <laughs> ja, specielt talent for har <laughs> ja. Det Battle det... Load Runner, det er øh, det første Spil, der kommer på Virtue Console, som ikke tidligere har været udgivet i Europa eller USA. Det øh, har kun været udgivet i Japan, og det øh, selve er... Det spillet, det er, ja. uh, uh, det er det er Battle Loadrunner. Runner. det er en, lidt obskur i japansk version af det. Selve spillet er ikke specielt imponeret, det er ganske sjovt, men... Mæh, det er ikke noget særligt. Men til gengæld så åbner det altså mulighederne for, at vi øh, måske kunne komme til at se en personlig favorit af mig. Der kunne være Sin and Punishment fra Treasure. Æm, på wow, til, nu bliver det godt nok hardcore. Nu bliver det opskåret her. her, det gør det. Ja. Sin, Jager, Sin and det, Punishment var et, øh, et af de få spil, som Treasure lavede til, uh, til Super Nintendo, nej, til Nintendo 64. Sidder. Treasure, legendarisk Sega-udviklere, selvfølgelig. Præcis. Um, Gunstar, Hero, så videre. Ja. De lavede Sin and Punishment til, øh, til Nintendo 64, et meget, meget sjældent spil. Sjældent, som det nu kan være til Nintendo 64, som kun er udgivet i Japan. Og der er rigtig mange, der har ventet meget angstigt på, at den skulle komme på Virtual Console. Man kunne også håbe på, at sådan noget som Earthbound måske kom, kom på Virtual Det igen et lidt opskrævende spil. Klassisk uh, rollespil. rollespil, ja. Øhm, Fate er en, en ekstrem fanbase til det her spil. Altså, de er virkelig hardcore. Øhm, det er basalt set et spil med en lille dreng, der render rundt og prøver at jorden fra rumfesten. Der er en del øh, en del spilserien og der, mange af dem har ikke været udgivet på engelsk mm. før. Øhm, en af grunde til, at folk de, de håber meget på, at den kommer, det er fordi, at soundtrack'et lige er blevet udgivet uh, på iTunes Music Store. Så det kunne måske en lidt, uh, lidt muligheder for et spil, kunne komme til, uh, til Virtual Console. Noget, som der er mange, der ville være rigtig glade for i hvert fald. Jeg ville faktisk gerne, hvis man skulle springe et halvt skridt tilbage og snakke om noget helt andet. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at se Megaman. Sådan, altså Jamen, det kommer, det kommer. Det skal selv. det også. Jeg sad faktisk det, jeg har siddet en dag og... Megaman 64 måske endda. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. god <laughs> oh, no! Jeg sad i uh, Canada og spillede helt vildt mange Mega Man spil på en, uh, nu får jeg nok ballade for det, men uh, en uh, Xbox, der var modtet fuldstændig og sammen. Fy, fy! Det skal her. jeg sige som Microsoft-mand. Fy! Ja, fy, det skal jeg sige, men det var godt nok bare... Og det var ikke din Xbox. Det Trip, det var ikke min. Det var ikke min Xbox. Men Trip Down Memory Lane. Goddammer, det, god. det var bare hyggeligt. Mega Man 2. Ja, awesome. Ja, det bedste. Ja. Helt sikkert Mega Man 2. Undtvivt. Det bedste. Mega det Man X, synes jeg er det bedste. Snitch ja, ja. det er også okay, men turen er bare for mig en mere nostalgisk oplevelse. Ja. Turen er sådan lige der var den piker, synes ja. jeg. Og så ah, Mega Man X det er også et godt spillet, men hvad har den rundt i 30 spillet nu? Det er jo godt, det tror jeg er ja, altså, bestemt. Mega Man serien her mistede sådan næsten fuldstændig, fuldstændig. Sin respekt er fuldstændig fuldstændig. År. Det er ikke gået så gralt som det er med Sonic for eksempel, som oh, virkelig nej. bare er ja. dead and buried næsten nu, ikke? Men, øh, men Mega Man, hvis det ikke snart finder en år. Det man kan sige om så... Mega Man, det er at på selvom at det er øhm, Selvom det er udvendt meget, så har den aldrig rigtig været et dårligt spil. Det har bare været meget det samme som før. Ja, det har så. Sonic har været dårlig dårligt spil. Sonic som Rage Racer. Ja. Det er ikke... Jo, oh, det er et dårligt spil. Ja. <når> det er det samme. det, altså, det kom det, var det ikke, Jeg, men øh... nu er det bare. Når vi taler om obskur japanske spil... Øh... Kunne vi lige dreje blikket over mod Playstation 3 og vores content der? Det er ikke fordi der er noget her i Europa, det er heller ikke fordi der er noget i USA, og det er der faktisk også. Men de første der fik den, det var i den japanske store, der fik de en demo af den nye Ninja Gaiden Sigma. Som er en art genudgivelse af Ninja Gaiden og Ninja Gaiden Black til den originale Xbox. Det, øh, det ser vanvittigt flot ud. Det er et beat em up spil ekstremt svært beat'em-up-spil, hvor man virkelig kan mærke, hvis man ikke har, har brugt den tid, det skal bruges på at, uh, på at lære spillet at spille og kende. Jeg vil gerne lige bryde ind og sige, at jeg er stolt kan meddele, at jeg har gennemført Ninja Gaiden. Har du gennemført Ninja Gaiden Black? Nej, dog ikke, for jeg nåede aldrig at få Black. Men jeg har meget stort lov af at gennemføre det første, for det er id og manner også svært. Uh, ja, tak, skal du have, tak skal du have. Det er generelt kendetøjelse. Det er, det er, gælde, havde, som... det er det, man støv. kalder ripple of pity. <laughs> <laughs> Hvis man ikke kan høre det, så er det der klapper. Men det er et fantastisk at spil, fordi at Ninja Gaiden ligger mit hjerte meget nær, fordi jeg spillede lige mm. oprindeligt også til den oprindelige Game Boy og til NES også, Og Jeg elsker Ninja Gaiden, fordi at det er et spil, som er svært uden at være frustrerende svært. Mm. Det, har... det er et spil, der lærer dig at spille spillet. Ja, det gør Hvis du giver tiden det. Det har en god indlæringskurve. Okay, det er ikke ligefrem nemt fra starten, vil jeg sige. Det, det starter, det starter svært, og ender med at være hardcore svært, og black, det er endnu værre. Eller bedre af et synspunkt. Men det synes jeg i hvert fald er fedt, at der er et spil, der tør være så svært. Uden at gøre brug af alle mulige øh, billige midler for at gøre det svært. Øh, så er det et fantastisk spil med fantastiske bosskampe og fede baner og utrolig kontrol. Ja. Så. Det bedste ved Ninja Gaiden, også den nye her, det er... Uden Hvad er det bedste ved det? Det er, det er at man kan spille som Rachel. Ah, okay. Det er jo bare en her. Nej, det er det nu ikke. Det er, at, øh, at de normale fjender kan dræbe en. Det er der ikke mange spil i dag, der kan mange. At de normale fjender rent øh, faktisk gerne trussel over ja, en? De er en konstant trussel. Det er virkelig ja. svært at klare de normale fjender. De hvide ninja, der kommer fra første bane. Er ja. svære. Ja, det er Altså svære. Altså, man skal virkelig man skal hele tiden være på mærkerne. Det er ikke kun i bosskampe som typisk i Vietnam-opspil. Så mm. det er virkelig noget, man kan få noget ud af. Ja, ja det får mig til at tænke på. Øh, hvad er det? Det hedder Shinobido. Jeg har lige spillet det til PSP oh, God. God. Jamen, yeah, um, det er dårligt. No, men uh, ja, og på de der åndtræde. Anvindelige fjender, der ikke kan slå dig hjel. Men den her Don't demo, kan, uh, yeah. den kan altså downloades i den japanske store. Man kan stadigvæk, nu har Microsoft lige begrænset det, så man ikke længere kan oprette en Microsoft? amerikansk. Ja, nu tænker jeg på uh, Nå, nu til uh, ja, konto okay, ja. du, du kan godt lave en japansk konto på den plads til den 2, indsats en japansk adresse, uh, og dermed hente den her. Uh, den. Nu du snakker jeg om PS2 og Microsoft. Playstation 3. <laughs> Playstation 3, okay. Så jeg mener D Sony? Det er vi sige. Faktisk... Sony de tillader at man laver, til tillader de her, at vil ikke begrænse det, så du stadig godt kan oprette en, en kontor på Playstation Network Store, og hermed hente den her demo fra den japanske Store. Det kunne du også på Xbox 360 tidligere, da blandt andet den amerikanske Store har jo HD-film osv. Ja, Men det kan ja. du ikke med den nye dashboard op. Nej, det, kan det er rigtigt. Øhm, det kan du stadig med Playstation 3, så hvis man er interesseret i at se det her Ninja Gaiden så kan man altså stadigvæk gøre det. Videre, mm. i hvert fald. Til gengæld så vil jeg sige, at uh, Xbox 360 uh, hele Marketplace er meget bedre til at opdatere Marketplace Præcis. Samtidig med, at den amerikanske og japanske bliver opdateret uh, Vi får content stort set på samme tid uh, ja. Ja, men der, mang der mangler meget content, det vil jeg så sige Der mangler content som f.eks. Video Marketplace, er det er noget at gøre med, med licenser og sådan noget der USA det er et stort land, og der er det meget nemmere at, at få ind alt Det, uh, det er Det dæmoner der der mangler kunder, altså, det synes jeg Ja, øh, det er mit problem med, øh, med PS3 store, er at øh, den europæiske stort set er tom stadigvæk, på trods ja. af at den japanske har fået ting som Calling All Cars, Mortal Kombat 2 og sådan noget der. ikke. Øh, også den, den amerikanske. Jamen det er også det, at sige at den amerikanske nej, tror, har fået... <laughs> jeg tror du, det er japanske? Nej, ah, nej, men altså... Men... Den... Ja, amerikansk. Jeg har fået alle de her fede spil og alle mulige, alle mulige fedt gejl og sådan noget der, jeg køber som vi kan få nu. Jeg køber en PS3, når Calling All Cars bliver til rådighed Det ser også så fedt ud, men jeg har tjekket øh, ps 3 store de sidste par dage, og det er ikke udkommet endnu. Og det er sådan min store beef med, ja. med ps 3 store, at den ikke bliver ofte til ned så hurtigt, som det amerikansk kan ja. gøre. Hvor de er rigtig gode på marketplace til at gøre det samtidig som som USA. Nej, ja, marketplace er rimelig... De, altså med, med hensyn til xbla udgivelser og sådan mm. noget, der, ikke? de ja. kommer hver uge, og de kommer på den samme dag, og de kommer på samme tid ja. i alle regioner. Ja. Hvorimod calling all cars burde også udkomme på samme tid også Hvor er det, du arbejder <laughs> Nå, men har jeg ikke ret? Altså, for tås, jo, jeg at jeg arbejder du har, på du har ret, så har, har jeg ret, det ret. ret. Ja. Jo, jo, det er rigtig frustrerende. Men til gengæld, så må man så sige, altså, hvis du, hvis, du, hvis du har lyst, så kan du oprette en konto på den japanske eller den amerikanske store, og hermed få nogle af de her ting. Jeg er ikke sikker på, at man kan gøre det her med at købe, så for eksempel calling all cars på... Øh, Nej. På den, japanske, eller på den amerikanske store i Playstation 3, men du kan dog downloade de demo, der er. Mm. Og det kan du også ikke på Microsoft mere. Nej, og på Xbox Live Marketplace det ja. hedder det så. Mm. Men ja. Men det burde så heller ikke være nødvendigt at skulle oprette en konto. Nej, i en, en ikke, region for at kunne downloade det der. Det er men er altså, Regioner er generelt noget piss. Det, det, det er det, eller også Ellers så burde det bare være bedre til at udgive ting på samme tid. Præcis. Nu Runde 3, det her, det er det, vi kalder generelle nyheder. Det er der, hvor vi vil de forskellige ting op, som er nyt i spilbranchen, som vi håber, I vil interessere jer en lille smule for. Og vi starter med de forskellige nye titler, der lige er blevet annonceret. Jeg kan se, at de første par stykker, det er nogle, du vil tage med i, Daniel. Ja, men altså, det er to, to spil, som jeg personligt rigtig godt kunne lide. Det er to efterfølgere, vi har Saints Row 2, Condemned 2, som lige er blevet annonceret. Vi ved ikke så meget om spillet endnu overhovedet faktisk ved intet. Udover at vi kan se frem til de her titler, hvis I kunne lide Saints Row og, øh, og Condemned, som var to rigtig solide spil til Xbox 360, så er det igen, der igen at sige, at I kan se frem til to efterfølgere. Og at samtidig med at man annoncerede Saints Row 2, så annullerede man også Saints Row til PlayStation 3. Præcis, fordi det vil fokusere mere på PS3-udgaven af Saints Row 2. Yes. Så uh, Saints Row 1 foreløbig, stadigvæk eksklusiv til Xbox 360. Og et glimrende spil. Ja, rigtig glimrende. To glimrende spil, ja. Det andet nye spil, vi har, det er et nyt øh, Square RPG, som jeg personligt glæder mig en del til. Det hedder The Last Remnant, og det er et øh, rollespil, der skulle fokusere noget mere på det vestlige marked. Det er bygget op over Unreal 3-motoren, så <laughs> nok måske bliver malket en smule i de her dage, ja, men øh, nej, nej, det ser, det ser god rigtig grund. godt op. Med god grund, det er, en flot, det er klart den flotteste det engine, er, der på en markedet lige nu, motor. indtil Crisis kommer i hvert fald. <laughs> øhm, men det ser, det ser godt ud der er ikke frigivet ret meget nyt om spillet nu, øh, andet end at det, vil blive offentlig, eller det bliver udgivet på øh, både i Europa, USA og Japan på præcis samme tid øhm, så det er virkelig et spil, der er gearet mod det vestlige marked exciting yes, very much skal jeg så sige er det nu jeg skal sige du skal sige, bryde med det er nu jeg skal bryde ind med hvad jeg sådan lige umiddelbart går og glæder mig allermest til jeg, altså, hvis ikke folk har set øh, hvis ikke folk har set den øh, Trailer, der har været for øh, spillet Fracture, så øh, synes jeg absolut, at det er noget, man skal gå øh, ind og, og kigge lidt på. Det er Lucas Arts, der har øh, frigivet den. Fracture er, hvis man hurtigt skal riste det op, så er det et, øh, et sci-fi-spil, som øh, bygger meget op af altså sin shooter, men det øh, benytter sig meget af, at man som øh, karakter kan deformere landskabet. Altså det vil sige, ikke bare destruere landskabet, men deformere landskabet. Altså man kan kaste granater, som øh, skyder søjler af, øh, op af jorden og øh, laver huller i jorden og kaster kan, altså, ting, der kan sende nogle små black hole-lignende hole granater, der kan suge kasser og alt muligt øh, ind i... Øh Ja, hvad skal man sige? ind i granaten. ind i et hul. ind i oblivion. ind i, <laughs> ind i, ind i intedheden. Det lyder smukt. Yeah. Så man kan, det lyder, det, ja, ja, kan bruge det, det fede, Lige Ja, og det der er det fede ved det, det er det der med, at altså det, er, det er ikke bare er noget visuelt, det er ikke bare et spørgsmål om, at man kan, kan skyde ting sammen, og det ser fedt ud, at man kan skyde søjler i stykker. Man kan simpelthen bruge, det bliver en del af gameplayet, hvor det før bare var ren æstetik, øh, så bliver det simpelthen gameplayet, der øh, du går ind og, og manipulerer dine omgivelser. Så er det lidt... Øh, Geomod et formål. Præcis. Præcis. præcis. Det det blev virkelig øh, det synes jeg ser sindssygt spændende ud. Det kan godt være at det ikke er det det er måske ikke det bliver nok ikke det flotteste spil, men altså selve selve konceptet, øh, det ser sig fascinerende. Ja, det ser virkelig smældigt her sindssyge. Okay, nu var det kun to selvfølgelig. Jeg tænker på The Forsen List også, øh, som de arbejder mm. på. Mm. Og så er det, det nye Indiana Jones-spil, hvor de bruger ja, ja. den nye revolutionerende motor til at deformere træ og sådan noget der, som ja, ja, ser de utrolig, har... utrolig, utrolig, godt ud. Det er mærkeligt, at det er Arts der, der går i gang med sådan nogle ting. Jeg ved ikke helt, hvad det er, de vil det er med det. Det, som Arts de har sagt, det er nu at fokusere på, på at skabe nye produkter, de fokuserer på at udvikle nye ting, som man ikke har set før, som alle spillere, der har spillet Red Fraction, Faction. Øhm, har gået og ventet på, at det her disket, hvor man kan deformere landskab, hvor man kan gøre mere ved det, end bare at skyde et hul i en mur. Ja. Og det er så det, de gør nu. Øhm, og det er helt klart en del af deres langsigtede strategi, det her med at udvikle øh, koncepter, som de, kan, som de selvfølgelig kan holde fast i og lave franchises ud af, men også nye koncepter, som man ikke har set før. Mm. Og det er det vi ser med det her nye fysiksystem i, i de to uh, Indiana Jones spil, mm. ja. det ene Indiana Jones spil og Star Wars spillet, og så her i Fracture, hvor man så kan deformere landskabet, det ser spændende ud bestemt. Det er fedt at de uh, tør, prøver eller ikke tør, men altså at de, de tager, uh, gør indsatsen, synes jeg, Absolut. det er spændende ud. Yes. Så de mere generelle nyheder, der uh, har Daniel en lille, en lille oplevelse, han måske vil dele med os. Ja, men nu er det jo sådan, at øh, nu på onsdag den øh, 16. maj, mener jeg det er, der udkommer øh, Halo 3 Beta'en, som bliver udgivet til offentligheden. Så hvis du sidder derude med en kopi af Crackdown for eksempel, så har du adgang til den, højst sandsynlig. Øhm, og det er sådan set den eneste måde at komme ind i Beta'en på, hvis man er ja, offentlig. mindre du har en speciel kode, du kan bruge. Præcis. Som jeg jo har fået. <laughs> da øhm, Guess what? Så øhm, har vi brugt eftermiddagen på? Ja, men vi har brugt eftermiddagen på at sidde og øh, tabe kæben over Halo 3, sådan set, øh, og rigtig nørde og pusle omkring det spil. Det er sådan, at jeg fik min kode øh, i går aftes, øh, som lå i podcasten lige da kom hjem fra Sjælland, og det første, jeg gjorde var selvfølgelig at downloade den og gå i gang med Halo 3 beta'en. Den er ikke tilgængelig for alle endnu. Øh, nu ved jeg ikke lige, hvornår det her er bliver udgivet, men... Øh, jo, talen... når, når det her, udgivet, når det, her det er udgivet, sku så sku skulle den gerne være tilgængelig for ja. alle. lige om dem, dem som er rent. rent. Præcis. Men lige nu, der er det lørdag, og øh, den udkommer til offentligheden på onsdag. Jeg har i hvert fald siddet og spilte den det meste af natten, og øh, vi har også siddet og spilte den lidt her i dag, og jeg kan sige, at det, det ser rigtig lækkert ud. Det er ganske rigtigt. Det ligner Halo 1 og 2 øh, rent stilmæssigt, stilmæssigt ja. men... Øh, men hvad skal man sige, rent teknisk der er det langt, langt flottere øh, man kan godt se at det er et øh, next gen spil ja. øhm, selve gameplayet øh, ikke ændret ufattelig meget ved, ved, sådan, ved det grundlæggende i Halo 3 øh, gameplayet, øh, der er kommet et par nye våben øh, der er kommet en meget, meget sjov ny quadbike, som man kan køre rundt på øh, og så er der et par nye fede baner i øh, multiplayer betaen, blandt andet den der hedder High Ground, som er super fed som foregår på, på en slags tropisk ø, med sådan nogle ødelagte bunker, og, og, hvad skal man sige, sådan en, det er nærmest sådan en bakke med forskellige forte, forte? Fort. Øh, fortifikationer, der er bygget hele vejen opad. <laughs> ja. Så bliver det lige lidt øh, for engelsk, øh, ja, men, for dansk. Ja, ja yes men Halo 3 i hvert fald, øh, det ser rigtig fedt ud, og det er stadig skide sjovt at spille. Det ser bestemt godt ud, det gør det. Det gør det i hvert fald. Øh. Så det ser vi frem til, det kan, det kan folk, der har Crackdown også gøre, de kan bare ploppe i, og så skulle det gerne virke på onsdag. Det skulle det gerne. Og der er jo kommet de her, de har også snakket meget om den her gadget-knap, øh, den her mystiske X-knap som Bungie har snakket om, og der har været rygte om i et par måneder. Uh... Og den er lidt fesen, hvis vi skal være ærlige. Ja, yeah, altså man kan sige, at rygtet falder lidt til jorden, når man finder ud af, hvad det egentlig er. Det er meget opfindsomt. Uh, det er de her små gadgets, for eksempel uh, den uh, berømte Bubble Mine, som man ser i, uh, eller man har set i den første store trailer der var for, for hele U3, som er den her slags. Det her kraftfelt, der bliver lagt ud omkring din karakter, når du smider sådan en granat, som beskytter dig fra alt ild udefra, men du så kan du heller ikke skyde ud til gengæld. Så det er sådan en slags uh, last resort, hvis du er, hvis din energi ligger på nul, så hurtigt smider en bobbelgranat og så er du sikret. Men mindre de andre selvfølgelig været ind i den bobbel, uh, så kan de skyde dig derinde. Så der kommer sådan en sjov lille strategisk element i det hele. Plus at der er nogle trip mines, som du kan smide foran, folk der kommer kørende i en Hawk for eksempel og springe dem i luften. Så det giver sådan et lidt mere taktisk element til spillet af de her nye nye gadgets, som skulle blive meget interessant at se, hvordan folk kommer til at udnytte det i multiplayer kampe. Ja. Mm, exciting. Så. Exciting, exciting stuff. Så det yes. glæder vi til at høre så. mere om i hvert fald. Yes, Halo, Halo 3 det er... Ja, det er Halo. Det er Halo. Det er Halo så kan jeg elsker andet. det, og så er det lige forbedret lidt mere. Og øh, det kan man som sådan få adgang til gennem Crackdown. Noget andet, der handler om Crackdown... Haha, hvor er han god til oh, måske så god, den er. Nej, øh, det. Nej, den anden, nyhed, der er, med så den anden store nyhed, gode. der er kommet her. <laughs> der var et stykker, der var okay. <laughs> okay, okay. Ja, yeah, han er pædre til den også, er det nok? er det nok, rigtig nok? nok. Den anden store nyhed på Xbox Live Marketplace i her uge er et crackdown for noget nyt gratis indhold og noget betalende indhold. Det man får med, hvis man downloader det gratis indhold, det er at man øh, får sådan en ny snydedel, man får simpelthen sådan en bar op, så man kan starte et nyt spil, og så kan du vælge hvad du vil have på af den her. En slags med menu. En slags ja, debug menu den, lige præcis. Det du kan gøre det er for eksempel, øh, den hedder Keys to the City, det gør at du eksempelvis kan spawne forskellige køretøjer rundt omkring, eksempelvis de her lastbiler der har ramper, så du kan flyve gennem luften og gøre hvad du vil du kan sætte dine skills til, hvad du vil, så du kan komme til at, hvis du bare fra starten vil kunne hoppe op på alle bygninger, så kan du gøre det. Der er kommet en ny uh, super agent skill til, som gør, at du kan beefe alle de her skills op på et højere plan, så du kan hoppe endnu højere end, æhm, uh, eksempelvis i, uh, i det gamle spil, kaste med lastbil og så videre, Øhm, uh, uendelig ammunition og så videre, så man virkelig kan lege med våben. Kort sagt, det her, det er, um, det er indhold, som gør, at du virkelig kan kan lege med det her spil, og gøre, um, få en ny oplevelse med det, og det er meget prisværdigt, at de, at de udgiver det her som en gratis download, synes jeg i hvert fald. Så hvis der, der er et spil, der egner sig til sådan en update, ja. så er det præcis også Crackdown, som jo er en kæmpe stor legeplads. Præcis, præcis. Det andet, som det er, som man, som man, kan få med, hvis man betaler for det, det er street racing baner, nye biler øh, og øh, ja tre forskellige nye biler, kan man sige. Så det er sådan typisk, det man betaler for. Man får en helt masse forskellige racerlyp, man kan køre. Det er typisk det, som de, som de vil have, man skal give penge for. De ser det til gengæld også, de ser rigtig fed ud i de nye biler. Det gør det bestemt. Buggy, som nærmest alvorligt skal køre på vægge, og ja. den der crazy nye strømlinjet uh, racer superbil eller hvad det nu er og så den der sindssyge tank, som kan skyde over som nærmest fylder to rejebaner, så det ser ud, det er en, ser ud til, at det bliver værd at betale for i hvert fald. Ja, præcis, det gør det. Og hvis man ikke har lyst til at betale, så kan man bare hente det down, det er gratis. Og det synes jeg altså er meget meget i forhold til Xbox Live, det er noget de, de har brug for, at de ikke bare tager penge for alting. ting. Præcis. Og de også giver brugerne noget gratis, når de nu har købt spillet. Så Jamen, det... Ligesom de gjorde med øh, de der baner til øh, baner til, øh, hvad hedder det? Gears of ja, Gears of jo. Wall, som jo er tidsbestemt, øh... tidsbestemt betaling, ja. Ja, ligesom ja, okay. hele to måneder præcis ja. ja, hvor de så bliver gratis senere end de her fire nye baner. Som for øvrigt sig er, er ekstremt fedt hvis man ikke rigtig meget giver sig Meget præsværdigt uh, input ja. fra Realtime Games vil jeg sige Meget Jamen uh, bum bum bum bum bum bum Hvis vi skal springe lidt videre til noget, som jeg glæder mig rigtig meget til Og hvis man læser min blog, det ved jeg ikke om man gør men uh, Det kan man gøre Det kan, den, kan man gøre. Man kan uh, komme til den via min blog Ja, yes, det kan man og man du er mere blog. kendt end. Du man. mere kendt end jeg. Er. Ja. Man kommer til din blog ved wwwsevn Ja og det er S E V N, sevn 17.dk. sevn sevn sevn sevn sevn S-E-V-E-N Du ved godt ligesom SEVEN S-E-V-E-N-1-7.dk s e e Anyway, så er den på plads, ja Nej, men jeg har lidt om det på min blog Det er, at rygterne vil vide At til en konference i Korea Der vil Blizzard afsløre StarCraft 2 Og hvorfor skal det foregå i Korea? Det er fordi de oprindelige udviklere af StarCraft-spillet Har til huse i Korea Og fordi Korea er vanvittige med Netop Starcraft. Starcraft. yes. Og det er, kan jeg godt forstå, det er, jeg har faktisk for ikke ret lang tid siden, øh, siddet og spillet det igen. Det er, efter min mening, en af de øh, RTS-spil, der virkelig bare holder stadigvæk. Og øh, Elles med Ynde, jeg bliver glad for det, hver gang jeg sidder og spiller det. Det er rigtig, rigtig solid gameplay. Øhm, Plus, at vi har Alien 2-citater. Det har Alien, det har Alien... Ja, det har det. For Alien er en fed film. Vildt godt lavet Men det bedste citat i Starcraft det er stadigvæk Starcraft 64 spillet udkom til Nintendo 64 som er en konvertering som ingen i verden har spillet <laughs> som ingen et par har spillet et har spillet den der sidder der en af kommandørerne i sin bil når man så trykker på ham så siger han damn this computer give me a Nintendo 64 day. oh yeah. <laughs> no, god shameless plugging hele <laughs> Har du spillet til Nintendo 64 Det er så vidt meget shameless <laughs> marketing hvordan hvis du vil se hvordan et øh, kommende Starcraft 2 skal se, hvad vil du gerne have i det? Jamen, der har jo været nogen, der for sjov har kaldt det World of Starcraft, og det håber jeg jo selvfølgelig er en joke, fordi det, det, vil, håber jeg, også. det vil jeg absolut synes var synd og skam og misbrug franchise på den måde. De har jo allerede forsøgt sig en gang før med noget, der lignede lidt, som var det her hvad hed det? Ghost? Ghost, Ghost ja. Det var så lidt Æh, mere Stealth, uh, Sam Fisher, Splinter Cell-agtige... Ja, som, og som heller aldrig rigtig. Det, det blev faktisk ikke til noget, gjorde det? Nej, det, det er ikke kasset. Det er officielt dødt. Officielt dødt, yes. Uh, det, det skal det ikke være. Det skal være et uh, RTS-spil, og uh, nu siger jeg så noget, som der måske nok er nogen, der er uenige med mig i, men jeg synes faktisk gerne, de må holde det i 2D. Det synes jeg også. Jeg synes gerne, de må holde det i helt... Altså i ren 2D. Jeg synes der gik noget af magien ved Warcraft da det gik fra 2'eren til træn. og på trods af at der var mange originale idéer der kom ind over de her hero karakterer som man uh, kunne upgrade og sådan noget og det var da i sig selv også spændende men uh, noget af det charmerende ved, uh, ved Warcraft var uh, stilen og den forsvandt altså da det skulle være 3D de kan ikke, uh, det skal være en rigtig rigtig hilsig uh, maskine der kan trække en masse polygoner hvis man skal have nogle, uh, nogle uh, lækre 3D figurer at kigge på på sådan et kort her og det, det synes jeg er virkelig, det, jeg, jeg synes, vi skal jeg synes det skal prøve at holde det i 2D. Det vil være modigt, og det vil være fedt. Jeg, vil, jeg synes, ja, det ved jeg ikke, det skal være to d for min skyld. For min side, så vil jeg sige, altså en af grundene til, at Starcraft er så populært som det er i Korea, det er også, at det kan køre på alle computere. Mm -hmm. Korea har jo ikke altid været lige langt fremme med teknologi, Nej. som det er nu, kan man sige. Men øhm, det kunne simpelthen køre på alle computere, det blev da det altså vanvittigt populært af. Jeg, nu siger du uh, Warcraft 3. Jeg synes lige præcis, at Warcraft 3 bibeholdt noget af den genre fra 2D. For det er fastlåst kamera. Jeg synes, at der hvor strategi for mit vedkommende fejlede totalt, det var ved at gå over til det her roterbare kamera, der gør, at man ærligt talt ikke har styr på noget som helst. Øhm, jeg står med at bare, er det bare der. også med 10 tommelfingre med hensyn til strategi -spil. Det kan også, jeg, jeg gerne, men at jeg er elendig til strategi -spil. Jeg er også elendig <laughs> til det, men jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan sige, at jeg synes, at Starcraft er en rigtig godt spil. Jeg er ikke så vildt strategispil. strategi men Starcraft var lige præcis et spil, som jeg kunne synes var sjovt, selvom jeg ikke var vild med strategispil, og det mm. synes jeg var en bedrift i sig selv. Mm -hmm. Så hvis de holdt det i 2D, så kunne det sagtens sige, ah, yes, det, er med et særligt, det uh... kunne det godt, men jeg tror bare ikke, det er realistisk, at det går til. 2D. Ikke. Nej, det tror jeg absolut Samtiden, ikke. Samtidig med man kan sige, at der er spil, strategispil, som har gået fra 2D og til 3D med en god overgang, kommer en Conquer for eksempel har formået at gøre det rigtig godt, synes jeg. Ah, det er okay. Det er, det er ikke, okay. ikke vild med. Det men, øh, men, men stadigvæk, jeg synes... Øh... Det mister noget af Jamen jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan simpelthen ikke sætte en finger på det, men det er bare et bedre... Altså... Sådan er det jo altid med, når noget går fra 2D til 3D. Hvis en franchise ikke har startet med at være 3D. Så man vil altid føle, der går noget tabt fra 2D til 3D. Det altid ja. været, Især med beat em med Fatal Fury, æh, King of Fighters i hvert fald, ja, ja. Øh, Street Fighter, alt det Jeg kan der. Sige. Hver gang de har det i 3D, så det ikke fungeret ordentligt. Nej. Mm -hmm. Jamen, det er øh, rigtigt. Og sådan er det altid, fordi man har det der inde i det, at det skal bare være 2D, og det skal bare være, være håndtegnet og alt det der. Og ikke nødvendigvis håndtegnet, men i hvert fald med fighting-spill. Jeg ja. ja, vil synes, det var øh, så sprints. lækkert. Sådan en rigtig højopløseligt øh 2D er til at spille. Det men, kunne jeg faktisk ikke godt Det er også rigtig, rigtig nok, fordi at 2D kan se rigtig rigtig lækker ud i HD. Ja, det, det er kunne der det. Mange, gøre. Der, der er ikke rigtig fatter øh, ikke rigtig Men nu ser sig vi HD som om at vi forventer, at det kommer i øh, hvad hedder det til en. Øh, ja, ja, men jeg, jeg mener, en altså en 2D kan ja. godt se lækkert ud i en højdefil. Det skal man ikke Ja, det kunne vi. Øhm. Jeg tror, det kommer jeg til at gå. Ja, ikke det gør Lige nu så vil jeg sige rygterne, de nogle meget markante rygter, der er blevet lige den lille smule fra angiveligt kilder tæt på blivet sig selv, og det er netop, at det her det kommer til at blive noget ala World of Starcraft. Et online-spil, på hvilken måde det så måtte blive. Det er nok usandsynligt, at det vil blive et, et reelt MMORPG, fordi, hvorfor skulle de give konkurrence til deres det altså World of franchise? OMS? Det vil ikke give så meget mening, og det vil slet ikke have den samme appeal til casual-spillere, som World of Warcraft har, eftersom det jo er High Fantasy og Lord of the Rings og alt mm -hmm. det her. Et science fiction MMORPG, det vil om ikke andet øh, tiltage en anden skar og en slet ikke lige så stor skar. Mm. Der, der findes jo en del, altså, og det er godt nok, men de er også virkelig hardcore. Altså, Der er jo sådan øh, MMORPG'er som for eksempel øh, EVE Online og øh, Star Wars Galaxy og sådan noget, som har Selvom de ikke er særlig kendte, sådan en, en hardcore. Men det er også mere de niche niche. Fanbase. det er virkelig niche, specielt Eve. Jeg tror faktisk ikke, jeg kunne forestille mig, hvor mange dem, der sidder og hører med, som egentlig ved, hvad Eve er. Ej, Æ, men øh, det er, altså, det ved jeg ikke, om man skal forklare. Men det er også lige meget. Det er, det har hardcore fans den her. Øh, og jeg ved ikke, om, om de tror, de kan tage ind i det. Kan de? Øh, er det det, de Men tror, altså, er, er, er det det Blizzard vil? Det, må kan vi være ærlig at sige, det er det selvfølgelig ikke. Blizzard de har altid lavet spil til masserne. De er mm. været rigtig gode spil. Alle har kunnet lide dem. De, Diablo, Warcraft, Starcraft, osv. osv. det har altid været spil, som, som en masse mennesker skal, har, skulle spil, har kunnet spille en... Det har appelleret til en hel masse mennesker. Så jeg tror, det er meget urealistisk, at de vil, de vil gå ind og gøre det her rent online, World of Warcraft-agtigt. Men, når det så er sagt... Så går rygteren altså på, at det her det bliver noget online-baseret. Hvad det så end måtte være. Øhm... Det må da også gerne være. Det må gerne være et online 2 d rts spil <laughs> Med rollespilselementer. Færdig. Ingen rollespilselementer. Hvor man kører rundt i en lille dune buggy og interagerer med andre spillere. Åh, jeg håber not. Som kan lave emot og danse. Jeg vil, bare have, jeg vil gerne se det? en Protoss-danse. Eller en Cirque. Uh, jeg vil en ikke circ. se en... Hvordan, noget, hvordan, kan hvordan den, kan den, den, vil kan stå et slancer. Den kan en et slancer. Den lidt sensuelt. Jeg skal bare sige én ting. Hvis, uanset hvad StarCraft bliver, så vil jeg gerne have én ting i, i et StarCraft-univers. Citater bare... fra Aliens? Nej, det er, <laughs> det er ganske enkelt et navn, og det er Kerrigan. Kerrigan, Lieutenant Kerrigan, det jeg er Jeg rigtig... synes, hun er den fedeste skurk. Det er også noget af det, der er det bedste ved StarCraft-spillet, det er de her figurer, som man faktisk kommer til at holde af, selvom det er små dødpikler. Præcis, og jeg kan huske, som et af de største vendepunkter i mit... Spilleliv, øh, det er hvor Kerrigan bliver omvendt ja, til den anden side, det er, bare så, sirk, yeah. det er så chokerende, og hun bliver bare dobbelt så fed af det, fordi hun bliver en vild mm. fed øh, skurk at komme op imod. Altså, det gør hun. Det, gør så, hun. det gør så Starcraft uden Kerrigan, det vil være som som kommanderende kaffe med uden mælk eller sådan noget. Nu ved jeg godt. Du ja, drikker altså sort kaffe. Du kan ikke lige komme med et godt eksempel, men altså mm. ja, så, vi kommer til at savne Kerrigan. Liner bryde uden sukker. Liner bryde uden <laughs> sukker. Og når ellers det er en bygning ja. uden fundament, er noget bedre skurk end uh, Kane. Kan vi vist godt sige? Kane er til grin. Men... Nej, hold nu op! Kane er for sej! Nej, ah, jeg har oh. ikke så meget om Kane, men nu skal jeg så altså til at spille Canadian Conquer 3. Så det uh, så må du se, hvad der, hvad der kommer til at ske der i hvert fald. Jeg glæder mig til at se Michael Ironside. Jeg glæder mig endnu mere til at se George Holloway. Og det er også fordi, at jeg er stor Lost fan. Ja. Og Sorry jeg er for sej. Men så står vi yes, videre til øh, dagens sidste nyhed kan vi godt øh, afsløre det er øh, at Microsoft lige i sidste uge var det onsdag øh, lavede den her meget i øh, Spring Dashboard Update Spring, det der har ikke noget med fjeder at gøre det er fordi det er forår, det er forår. <laughs> forårs dashboard update yes, yes. yes. yes. og det, den impl implementerer en række ret interessante features vil jeg sige jeg ved ikke, øh, hvem vil springe ind på den jeg vil godt komme med et bud jeg synes godt nok, at det der med Messenger og øh, Xbox Live, det er noget pjat. Jeg synes, virke, altså jeg kan godt forstå det, selvfølgelig er det, nu er ja, det meget Derfor er du begyndt at være så meget fordi, online på Messenger. Ja, hey, jeg, jeg synes, det er noget pjat. Jeg gider ikke sidde og øh, spille og blive forstyrret af folk. Som men man, du behøver ikke melde dig kan man sige. Nej, men det er det, og det har jeg heller ikke gjort. Det gør jeg heller ikke. Altså jeg har Messenger kørende på min øh, Mac, og det er jeg veldig godt tilfreds med. Jeg skal ikke, øh, jeg skal ikke til at og, øh, sidde og chatte med folk. Øh, hvis jeg Ej, vil... Det til nok i forvejen, når man sidder og ser en film, og det lige pludselig popper op. Som Sådan en blip, blip, så, John ja. 22 wants to chat. Yeah. Uh. Ja, nej, jeg gider ikke snakke med dig, John 22. Whoever you are. <laughs> jeg kan i forvejen ikke ret godt lide Messenger. Jeg har det kun af ren nødvendighed, fordi at der er så mange venner, der har presset mig og min egen far. Oh. Som... <laughs> så, så, så. Og min egen far, som bor i et andet land, øh, gerne vil holde kontakt yep. med mig på den måde. Ik, øhm, skal så jeg har din messenger og så spam beskeder til <laughs> mig. Jo, tak skal du have. Ingen får den. Kun de mest nødvendige. Min chef og sådan noget der, som gerne vil have fat på mig. Men jeg tror, at... Jeg kan ikke lide Messenger, fordi folk altid forstyrrer mig på de forkerte ja, tidspunkter, synes precies. jeg. Så jeg film, spiller... Øh... Ja, det er lidt man spiller. Hvad skal man så afbrydes for? Jeg ja, forstår, har det, det er så, Men der er, der er nok mange mennesker, der vil værdsætte det her. Der er mange mennesker, der bruger Messenger rigtig ofte. Men sidder der, seriøst, så mange 13-årige teenage-piger, <laughs> samtidig med, at du spiller Xbox 360, Command Conquer, Vision Came. og tæt på Messenger. Nej det er jo en irrelevant feature. Det en ja, irrelevant det synes feature. jeg godt også, Men jeg synes det er et meget sjovt tiltag. Det er Der meget er nok, der er nok mange, der gerne vil bruge det, og man behøver at bruge det, som man ikke vil. Nej, og så er der så det der med, at det er helt muligt at skrive på sin... Øh, men så kommer men... der en det fantastiske lille keyboard jo yes. fra sidelinjen. Nu kan, vi, nu kan vi jo ikke vise som nogle føler, billeder. har fået et tåbeligt navn, The tid The tid The text input device, The tid. Og det er jo utrolig grimt. Men, øhm, det er, ja. men det er det gik under mig at det gør det nemmere at skrive. Det skulle, skulle. det gerne gøre. Du fuld uh, fuldt i på din. Uh, ja, men jeg uh, bliver bredordnet. Jeg bliver faktisk lidt vred over den Jeg synes det. Uh, det er. Uh, uh, du bliver simpelthen vred. jeg synes, jeg, også, kan det godt er en Xbox, jeg kan godt lide Xbox. Den. Jeg kan godt lide Xbox. Jeg kan godt lide Xbox Live. Jeg har altså ikke brug for at det bliver indskrevet mere som en PC. Jeg har ikke brug for et Media mediecenter. Jeg sidder jo ikke med min Xbox... Hvem siger ja, der med ikke Det kan jeg nu godt forstå. Det er da fint. Jo, jo, det er da men... fint nok, men altså, jeg sidder jo ikke med min Xbox-tend bruger den som et kontaktnetværk. Jeg tænder min Xbox, når jeg vil spille. Hvis jeg vil se en film, for eksempel, ja. så kan jeg gøre det. Jeg sidder jo ikke med den og arbejder. Grunden til, at der kan være meget praktisk i menneskers liv, det er jo fordi, at man sidder og måske har det Det er et tæn, kommunikationsværktøj. Jeg gider altså ikke rigtig kommunikere, hvis jeg spiller, og hvis jeg kommunikerer, så er det jo med dem, jeg spiller online-spiller. Og ja, så er der jo det, der hedder et headset, som ja. gør nok have dårlig lyd, men altså det fungerer da. Specielt, hvis man har købt en af de der trådløse headsets. Muhahaha, synd for dig, spiller penge. Hvem var det, du grinde af, der? Dem, dem, som hører med. Dem, som hører med, så kan I lære det derude. Ja. Fordi, man har jo brug for den, fordi man typisk minder meget om giraffe, når man spiller. Ja, ja, ja. Det er helt klart det til Ledning, Ledningsfri headset, ja, altså, som hvorfor, altså sådan en headset ikke. <laughs> <laughs> det er lige præcis det igen. Det der det headset det er det lavet til folk, som sidder og bruger det her som en fucking telefon. Nu blander ja. jeg så igen. Nu. <laughs> det er helt oppe at køre nu. Nej, det til folk, som, som går ind i en samtale med deres venner, efterlader deres dumme Xbox stående tændt og bader rundt i deres lejlighed, mens de snakker med folk. Det er enormt irritativt. Hvorfor skal man have det her i? Brug Skype eller Brug Skype, eller... ring til en person med din mobiltelefon eller har en mobiltelefon. Det er da et fint nok implementeret værktøj, men altså... Det næste bliver vi fra Skype på, Messenger, eller på Xboxen. Det vil jeg godt øh, ved 100 kroner på. Og nu sidder Daniel og smiler. Wow! Ved du noget? Ja. Nej. Nej, men jeg ved, ikke, jeg ved ikke noget, som I ikke ved. Jeg sidder bare og smiler over, at øh, jeg tror, jeg er 8. onde mand her. <laughs> <Ja>. Og er <laughs> det seriøst. bare to, der er dobbelt så onde som mig. Som bare... Seriøst, jeg, sy jeg synes også virkelig, det er et spild af Microsofts uh, udviklingskroner uh, og øre, For det har jo helt klart kostet dem nogle penge at lave det her. Ja. Ja. Men nu skal vi også lige tænke på, at det ikke er den eneste update i den nye spring. Det er det ikke. Nej. Lad os tale om noget af det. Jeg synes, vi sidder og producerer rimelig ja, meget ja, på Messenger Køre en anden update, en anden del -update, faktisk, <laughs> på den gode som jeg til gengæld måde. er utrolig glad for. God, det, God. Så det er ikke en nogen hemmelighed, at den bedste måde at tilslutte sin Xbox 360 er med et VGA-kabel. Det er der mange, der ikke har opdaget endnu, men det er ja, det. Er det. Der, er der er også af. mange, der har problemer med det. Der er mange, der har problemer med det. Problemet kan være, at tingene bliver godt nok noget pænere at se på, men farverne har set en lille smule mystisk ud på nogen fjernsyn. Mm. Jeg har personligt synes, at den måde farverne ser ud på, det er en lille smule mere, hvad kan man sige... Det er ikke helt så stærkt. Venligt for lidt venligt for beskueren, Ja, det er helt, lige præcis. Øhm, men det er måske ikke helt så gode farver som der component. Det kan man godt argumentere for. Øhm, nu i den her update, der har de altså lavet et specifikt menupunkt inde i uh, display settings, hvor man kan indstille det her på, sin, øh, på sit øh, flask, eller på sit fjernsyn, ja. Mm. Øh, og dermed får man altså nogle utrolig lækre farver. Og så mm. får man det bedste fra begge verdener. Farverne fra component og skarpheden og klarheden fra vg så nu vil jeg, nok, both worlds. Jeg, vil at, jeg vil våge at påstå, at det her det er den bedste måde at tilslutte sin Xbox på. Vil du også, du også våge at påstå? Nej, det er så lige, jeg skulle at spørge, om du også hvor det at påstå, at det her overflødig gjort eh, Xbox Elite? Ja. Ja. Der er store ord fra Johannes her på en lørdag aften. Ho, det din, din ja, at sig. Jeg jeg er den store økse, der svinges her. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal bruge en 120 GB harddisk til, når jeg ikke kan downloade. På. Men det kommer man jo til at tale det man. Øh, <laughs> jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvornår man kommer til det, men det bliver inden for den nærmeste fremtid. Det er der, der arbejdes på det lige nu. Det er to mange år for iTunes Music Store at blive gjort lovligt i Skandinavien. Ja. Men løsningen er jo fundet, så det må også kunne lade sig gøre. For det, det må her, kunne lade sig gøre. Hvis du. Det kunne også godt være, at den her den havde mere overflødig gjort, hvis jeg havde haft 20 gigabyte fra starten på min Xbox. Men jeg havde 11, fordi jeg ved ikke, hvad der var, den skulle installere på min Xbox, der er 8-9 gigabyte hvad Hvad er det, man starter med? 13 ja, du gigabyte Du starter 13, sådan. tror jeg nok, hvor de 7 GB, er sat til overs til update og sådan noget der. Ja. Oh, de Så de det er ligesom lagt til side ja, til ja. det, hvilket også giver mening, altså. Ja, det er for man overfører overført sit det, det, indhold. Altså, fordi nu er det jo også sådan, at man vil kunne få... Nu snakker vi så godt nok om noget helt andet, end den her Spring Dashboard Update. Men, øh... Xbox 360 ja, Elite snakker vi nu om. Den nye ja, konsoludgave yes. af Xbox. Og, og, øh... Vi skal man, man får... lige forklare, hvad det var, den indebeherde. Ja, det, det. Kan du, den får du lov til. Xbox 360 Elite er den nye udgave af Xbox, som der kommer her. Snart. Vi har ikke fået nogen data på den nu. Den er udkommet i USA. Den er udkommet i USA. Øh, kommer højst kommer selv den selv til Europa. I, i år i hvert fald. Ja Jeg går den kommer om en måned eller to ja, i Europa. Den er sort, rigtig, rigtig flot at se på. Den har 120 gigabyte harddisk, og den har øh, en HDMI-udgang. Yes, det er sådan okay. jeg ser set. Det er, det, er, hvad den har. det er, hvad den har. Det er, hvad den har. Ellers er det fuldstændig det samme maskine. Så bliver den stilleblæser af? Det melder historien ikke noget om rygterne vil jeg vide det. Det er ikke sådan noget, der generer mig, fordi den blæser, den er bare... Nu... Især på din xbox Især min xbox ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad du har gjort det, men altså... Det er den mistænkt dit er... hvide Xbox. <laughs> ja. Men hvad havde vi om før? Hvordan man Jamen, får, ja, man får man overført fra data fra sin 120 eller jeg, øh, fra sin 20 til Microsoft satser på, at det er øh, folk, der ikke har en Xbox 360, der køber en Xbox Elite. Men hvorfor sælger de så ekstra, altså løse 120 GB harddisk? Jamen det er, jo det jo det, er der, til dem, dem der gerne vil, ek... vil bruge Video Marketplace. Dem, som har en Xbox i forvejen, og som gerne vil have mere plads på sin harddisk. Yes. Men... <laughs> øh... 1.500 kroner for en 120 GB harddisk. Ja, nu har vi så ikke kørt ja, den det vil, det, det, vil på, det vil jeg skyde på, det vil jeg på. det bliver 180 dollars. Det er et skud. slapper tasken. 180 kroner, øh, det, det koster USA. USA. Ja. Ja. Men i USA har de en ordning, hvor hvis du køber en Elite og i forvejen har en harddisk, så kan du få tilsendt et transfer cable gratis. Uh. Øhm, jeg, ja, er mener, jeg mener det gratis, jeg skal kunne sige det godt. <laughs> Men du kan, tilsendt, du kan få på, du et transfer cable, du <laughs> du som øh, de i hvert fald er villige til at sende der. Som man slutter i sin USB. Og Men det er så, noget, de lige har sagt her nu, fordi de startede med at sige, det vil de ikke gøre, fordi det kun var til dem. Ja, så men det er noget, de har fået så meget feedback på det, ja, så de, de ja. gør det nu. Det er også godt gammeldags dumt, hvis ikke det har gjort ja. det, vil jeg så sige. <laughs> men det er i hvert fald en mulighed så, at du kan overføre dine data og sådan mm. der over til din nye harddisk. Ja. Så det har de taget højt. Og det virker kun den ene gang. Hvis ja, du først har overført gang, det fra ja. en 20 harddisk til en 120, så kan du aldrig gøre det om igen. Nej. Men det er, det er en fin de maskine. Det er klart, den maskine, som jeg vil anbefale folk, de køber, hvis at de skal ud og i en Xbox her i fremtiden. Jeg ja, synes, så det, vent lidt, køb får du hele der men hvis du spørger mig, om det gjorde det så før, om det her med den nye VGA, forbedret VGA-kompatibilitet, så øh, om det har overflødigt gjort den her elite-udgave til hardcore Xbox-fans, så er jeg klar til at sige ja. Jeg, Men kan det kan har Microsoft dog. jo også udtalt, at det er jo ikke ja. det market, de satser på. det er ikke det, Og så kan du gå ud og købe en 120 GB harddisk ved siden af, hvis du... Til 1500 kroner. Til, ja, muligvis. Øh, 1500 kroner ikke for en extra harddisk, og 500 kroner for HDDVD. Ej, det skal man så lige have. Det er lige meget. Nå... No. <laughs> Sidste uh, of the tanks, uh, punkt på, uh, som sådan er nævneværdigt, til den her Spring Separat Marketplace Blade. Ja. ja. er ikke rød farve, vil jeg sige. I, ja. En <laughs> swanky rød farve. Uh, dejligt, at den er kommet på, synes jeg, for det var altid lidt... lidt uh, det var lidt forvirrende før. Lidt forvirrende at navigere rundt på Marketplace, det er der mange, der også har brugt sig over. Uh, og det er dejligt, at den har fået den her separate Blade, uh, hvor det også er lidt bedre inddelt, hvor man kan se New Arrivals og genre mm. og sådan noget der. er en yes. separat Xbox Live Arcade og... Der er en masse fede nye ting, som har gjort det langt mere overskueligt at navigere på øh, Marketplace-bladen. Mm. Absolut. Marketplace generelt. Det er klart. Der er så meget... Jeg har ikke så meget at sige. Der er ikke så meget på, men... at sige, udover at det er, det er rart, at de har gjort det, og jeg håber stadigvæk, at de bliver ved med at, at forbedre det. For ja. det er stadigvæk relativt forvirrende at navigere rundt på Marketplace. Men det er en forbedring, det her. Det jeg godt kan lide ved de her updates, som de laver, det er, at de kommer sådan relativt i lavede en stor update på Playstation 3. Ja, hver gang du tænder den, så skal du mere eller mindre update din Playstation. Det er rigtig, rigtig irriterende. Og tygt ofte, så ved man slet ikke, hvad det er, den her update har gjort ved det næste. Nej, I skulle prøve med at update jeres øh, ja, ja, controller. Tre gange. Ja, ja, tre gange. Ja. Det, er det første, jeg skulle lade at købe min PS3, det var lige update dagen efter. Evene update, update. Ja. Og det, det er ikke særlig hensigtsmæssigt, for det tager faktisk noget tid. Hvis ikke man har en rigtig hurtig forbindelse, så tager det altså noget tid. Og du skal over og tilslutte din et 3 med det her latterligt korte USB-kabel, hver gang du har ja, det. Ja, og hvorfor er der ikke en, uh, hva, hvad hedder sådan man en... Man um... kan vel købe en længere, altså sådan en USB-kabel? Ja, ja, ja. Ja, ja, det kan du, så man, så, man, man, man, men altså... Men hvem gider det? Hvem gider det? Folk, der gerne vil sidde i deres sofa <laughs> eller for stå foran en fjernsyn? Men gør du, hvis du kun har et joypad? Det er jo en trødløs joypad, tror ja. ja. hvis, du, hvis du sidder og, og du spiller med dit joypad, og du har brug for at oplade, og du kun har et, så er du nødt til at sidde en meter fra skærmen og spille, hvis du gerne vil spille videre. Og det giver jo ingen mening, og du kan heller ikke tage batteriet ud, ligesom du kan på Xboxen og oplade det separat i en, i en recharge så kunne du så heller spille på faktisk. din Xbox samtidig, kan man sige, hvis du tog batteriet ud. Nej, men hvis du nu havde et separat batteri ved siden af. Altså du havde sådan en ekstra batteri? Som at... jeg for eksempel har. Men man kunne, ja, det, du så kunne man selvfølgelig <laughs> også have en øhm, ekstra usb ja, hvis du nu har to controller to trådløse kontroller, <laughs> så har du også højst sandsynligt to. Men tager du, du også to trådløse Playstation controller. Men det er ikke sikkert. Nej, ja, hvor meget. Man kan ah, jo, jo. en USB-forlængerkabel, og så kan du fortsætte med at sidde i din sofa og spille dit. Men det er bare fint, der det er så kort fra start. Det er meget, meget, meget. Det er Plus, at, at, tænke du du anus, det. Når man at der ikke nu. er en... Adam med Anus, <laughs> <laughs> Jeg siger, det er lidt at tænke med anus, når man laver sådan en kort kabel til sin maskine. Det er det også. Det, der irriterer mig allermest, i er lige tidsbordet her, men det, der irriterer mig allermest for min PS3, det er, at øhm, hvis du ikke er i Sync, øh, Synchronized, din øh, Joypad og din PS3, mm -hmm. Så for at de kan finde hinanden, så skal du slutte det her skide USB-kabel til og sætte dem yes. til, før den kan finde det. Du har ikke den der lille Knap. Switch-knap, som der er på Xboxen, hvor de lige står og drejer rundt og finder hinanden. Det har du ikke på PS3. Der skal du sætte det til med det der korte USB-kabel. Hov, nu kan jeg finde det. Tag det ud igen. Det her det Men... er en rent ammunition til sådan en playstation hedder som mig. <laughs> det fungerer jo ufattelig godt på Xboxen, eller hvad? Ja, for Det deres, har jeg haft. Store med, jeg har altså, ikke store en jeg har sig. med. Hver gang, af nogle af mine venner kommer op til mig og skal have synkroniseret en ny controller, det tager altså længere tid end at proppe det der dumme USB kabel i og trykke på en knap. Det, det synes jeg så ikke, fordi du skal sidde og få med det Du skal sidde og trykke på en knap. Du skal du trykker på den ene knap, så trykker du på den anden knap. Og blød, blød, blød, blød, ja, men det er sikkert altid, det virker. Det er, det er, det er, det er derfor, at min blazer, den larmer så meget. Det er fordi, den anden feature virker hver gang. Det var sådan en tit for tat-handel, jeg lige fik indgået, da jeg købte den. Bare lad den larme, bare lad den larme, så meget jeg kører min spil. Jeg vil bare have den synkroniseringen knap til Det er det vigtigste for mig. Ja, nej, Nå, ja. men det er i hvert fald en smagssag, men det er i hvert fald... Jeg slukker samtidig for... Strøm til ja. PS3, når jeg er ude at rejse til ja, Sjøen for eksempel, ja, slukker det hele. Hver gang jeg kommer tilbage, skal jeg have det der skidekabel frem og synkronisere dem. Jeg tror ud for strømmen hver eneste gang, jeg det. kan stadig godt finde hinanden bagefter? Altid. Ikke mig. Ja. Så skal jeg måske have en oh, ny firmware-update. min plastic <laughs> er helt stille, den kan finde det hver gang. Ergo det er altså, den bedste maskine kan vi kan gøre det nu? Nej, nej det kan vi ikke. Det kan vi absolut ikke. Ja. <laughs> Skal vi uh, lade det være slutningen? Det det synes jeg. Ja, lad os uh, på den bomshell der som ikke er Det en her bombshell. det var det her det var det som vi havde valgt at, at bringe i dag. Forskellige nyheder, lidt forskelligt rant. Det blev lidt længere end vi måske havde planlagt, men det Jamen, Så får I jo mere for fordi penge ikke har betalt. Ja. snart så um, free content. Så er prøver ikke, vi lige, syre. så kan man sige så prøver vi måske næste gang lige at Stramloven yes, Det her, det her det var prototypen. Det var prototypen. Så, så næste gang så prøver vi at gøre lidt strammere og lidt hurtigere måske. Ja. Eller hvis I gerne vil have, at vi skal køre på i 3 timer, så kan det også godt ske, at vi gør det. så skal du i hvert fald Det var lige, lige en overdrivelse. Så skal du måske have noget mere kaffe. Ja, selvom selv drukket meget kaffe øh, i Og jeg har ikke drukket noget som helst, så det er overraskende, øh, at jeg ikke kan falde i søvn endnu. Ja. Ja. <laughs> Men, tak for denne gang. Ja, for dag, ja, det var sådan en lille god, gode, gode post her. Vi håber at se jer i... Om nu, uge, to uger. Ja, to jeg ved ikke, hvornår det bliver, men vi håber, at I har nyt den her podcast her. Præcis. Øh, og som altid, så jeg ved ikke, om de fleste af jer er klar over, at det her, det er faktisk et søsterprogram til det, der hedder GameTest. Ja, lad os lige få det slået på plads. Se Game Test. Se, se Game Test, som er, er et En time inden i programmet, så kommer vi med den af Det er <laughs> ikke faktisk en del af den her program. Ja, det er sådan en lille bonus til folk, der har fulgt med hele programmet igennem. Ikke? Ja, altså, hvis de, er, hvis de er, ikke har spolet og har siddet og lyttet med indtil nu, og synes, at vi har kommet mange værdifulde guldkorn, så får de lige næste bonus her. Se Game Test, gametest.dk, og den findes også som podcast. Ja, yes, yes, Game Six. Det er skabt. Det skal op derved efter, som du sidder lytter til en podcast. Muligvis. Muligvis ja Muligvis. Yes. Ja. Men se <laughs> Game Test og øh, kig efter øh, endnu en udgave af Sonic Boom næste gang om, to uger, to, uger, om ja. to uger forhåbentlig, hvor vi har en masse flere nyheder til jer og måske en lidt mere struktur på. <laughs> jeg jeg godt struktur, <laughs> ikke så meget snakker i mund på hinanden og kaffe kommer kaffe kopper der restler rundt og der er ratten igen. Yes. Yes. Men Lad os bare slutte her og sige, at... Uh, tak for nu. Tak for nu. Og vi ses. Vi ses næste gang. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller andet godt til programmet, så kan du sende os en e-mail på sonicboompodcast du kan som en ekstra lille bonus også vinde en dejlig mystery prize hvis du kan svare os på hvad navnene på de forskellige temasange vi har spillet i den her episode hedder så send os en mail